Välkommen till nu på film med Louis, Peter och eh, Louise. Det är vi som är podcasten som pratar om allting mellan himmel och tv-spel. Och... I... Hejsan, hejsan, hejsan. Och vi har Peter också. Hello där. Vad Va? Va? Va? Vad var det? Var det? Peter, spela upp En gång till. Hallå där. Hej där. Det är Peter som pratar mobiljapanska tror jag. Hej du, hej du, du. Och eh, vi har även en gäst med oss idag. Som är... Eh, Louise Pling, Sambo. Hey. Och då är det att jag ska säga någonting. Hej älskling. Jag vill säga hej älskling men det får Louise säga. Louise, Louise. Louise, Louise, älskling. Det är typ CMO CMO. Kanske ska säga att du heter Erik också. så att Du har ju andra namn förutom Sambo. Precis, Erik med, med CLK. Ja, jo. Jag vågar aldrig säga rätt. Ja, det, är inte noga när, det är inte så noga Aha. när du säger det. Erik. Om det är med K. Det hörs ju liksom inte. Eller, ja, ja, jag vet ja som sagt vi pratar jag. om allt mellan hem och tv-spel och ja. peter vill säga en sak innan jag fortsätter så peter take it away hej peter bra hej hej när ja, ni ja. tiden, så jag ja. har ja, haft jag tid fort. att <laughs> säga något vad vill du säga ja så eh, hej eh, alla lyssnare och ja peter heter jag och eh, hej på er också Hej, hej Erik, tjena Peter, tjena. Uh, så, nu kan ja, du starta programmet. Ja, då gör jag det. Och, uh, men innan jag börjar så har vi en annan medlem här som vill säga någonting. Då säger jag, Louise, take it away. Jajamensan, tackar. Jo, idag så var det så att jag och Peter var på e-sport. E <laughs> Vad var det nu för någonting? <laughs> Vad är det för roliga ljud? Jag hade stav och en massa citat här. Ja, ja vi kommer till stav sen. Men eh, till att börja med vill jag bara säga er att idag så var jag och Peter på e-sportcentret här i Lidköping. Hos Lidköpings Dataförening. Ja. <skratt> <skratt> Eller, jo det var vi. Ja, ja. och... <skratt> ja det är bra Peter. <skratt> du lite, det är roligt. Vi var där för att eh, rymdereglage Musikbandet What? var där och spelade var det, var det, var det, var det? det är så, det blir fördröjning What? när han försöker greja med sin iPhone För det är ju en så kaos sin ja. iPhone Då blir det fördröjning och det blir fel Så han har inte rätt, rätt tidslinje nu när du pratar Skaffa en Android telefon Peter så kommer det funka bättre Nej, nej Hutsch. Ja, ja <laughs> upp, upp, upp. ja Nej men vi var och lyssnade på rymdreglage och eh, de var väldigt väldigt bra. Och eh, rymdreglage som består av Thomas Redig och Daniel Larsson eh, fick, vi turen roger, att, roger. fick vi turen att eh, prata med och intervjua lite spelningen Och eh, den här intervjun den eh, får ni höra i slutet av programmet eh, eller det avsnittet. Så att, eh, roger, roger. Uh, ja ja. <laughs> Eller bra så ja. Nej men, i slutet, ja. då Nej, men i, slu i slutet så får ni höra intervjun Med uh, Thomas Redig Och Daniel Larsson i uh, Rymdlig Så missa inte det uh, Tack så mycket för att vi fick uh, prata mer. Ni var skitrevliga Och vi tyckte att det var en jättebra spelning i gjorde. Och uh, Innan dess så fick jag även chansen Att spela lite spel mot dem uh, Street Fighter 2 uh, Jag, jag vill... <skratt> Jag vill inte säga mycket mer om det Förutom att jag vann Men i slutet av deras spelning också Så fick jag och Min kompis Jenny Som jobbar på Linköpnings dataförening Vi fick chanser att delta i spelningen Genom att få varsin joystick Och kontrollera De båda medlemmarna Nu får du lägga av Peter Nu får du snart sluta Ja Vi får kontrollera dem En fight på liv och död Typ Och Jenny vann. Ja. Hur, hur många har du? <laughs> ja, vi körde i alla fall den här. Och det var jätteroligt tyckte jag Jenny att uh, köra den här fighten. Nu tar jag ju snart bort mig bara för att du ska gå in där. Förlåt, ja. förlåt. Och uh, hela den här spelningen om ni vill se den. Så kan ni gå in på Lidköpings dataförenings Twitch-kanal. För där kan ni se hela spelningen. Och när, ni är indö, när ni ändå är inne där så kan ni även kolla på deras uh, typ SM i Gänga som de körde uh, dagen före uh, det jag var med och tävla. Får ni se hur det gick för mig där. Det. Gänga, det var överträdesbetet. Ja, precis. Man bygger med, eller man tar bort klossar det och så ska det stå kvar så länge som möjligt. Mm. Så... Ja. Det är jag ja, Innan också så... Jag, jag ska så bara säga, så ja, förlåt att jag lekte lite. Och, <laughs> nej, nej, det är Star Wars ja, och feber förlåt, nu, Och lyssnade, du verkar extra febrig. Ja, och förlåt lyssnare om ni tycker det dumt. Eh, det jag gjorde. Men eh, jag så bara... Ja, jag blev om ursäkt och så jag bara fråga C3PO vad han eh, tycker om det här. We're doomed. Ja, han, det han. Sa det Peter, det inte, inte om oss. Han sa: His doomed. Lisa basis. Lisa basis. We're doomed. Då är jag med din djupa Jag är fan bättre. <laughs> ja, Louis, hör då. Får höra din chubaka. What? What? Ja, eh, så Ska vi fortsätta med ja. oss hit här. Ja. Vi ska ju uh, prata om the Force Awakens ja. hade vi tänkt att göra. Vi tänkte ju spoilera naturligtvis allt nej, vi nej, nej, nej, nej, nej, nej, vi ska spoila skiten nu den. Skiten nu den. Yes. Så säger vi ja, precis. Och, eh, men innan vi gör det så ska vi väl säga att en spoilervarning då. Vi varnar för spoilers. Spoilers, spoilers, spoilers. Mm. Har du inte sett filmen, så stäng av podden Från och med nu För vi kommer prata om filmen ja, Ganska detaljerat och så Mycket åsikter som kan avslöja saker om handlingen Eller som kommer att avslöja saker om handlingen Nej, Vi kommer att avslöja handlingen Vi kommer att avslöja handlingen, vi kommer att avslöja allting <laughs> Som sagt, vi ska spåla skiten Ur nya Star Wars The Force ja. Awakens Så klicka bort det här Avsnittet om inte ni har sett filmen Det är så här att i den här tiden Vi är inne nu, just den här veckan Och i ja, egentligen från i torsdags och framåt här nu så kan man egentligen inte lyssna på en enda podcast egentligen som handlar om film och tv-spel och nöje egentligen, för alla har kört Star Wars The Force Awakens Precis, och detta är ju som jag sa i min recension förmodligen och är antagligen Den mest efterlängtade filmen genom tiderna eh, innan episod 1 kom. Men det var ju bara skräp som vi vet. Eh, men nu kom hoppet tillbaka om man tänkte bara, åh nu kommer Star Wars igen. Och ja, detta kommer bli den mest efterlängtade filmen genom tiderna. Och eh, den hade premiär den 16 december i 2015. Eh, över världen. Och eh, som ni redan vet så hade jag chansen att se den dagen innan. Med ägaren av bion Så han och jag satt där tillsammans Med hans två barn Och kollade på filmen ensamma Och sicken jävla lycka kan jag säga Både han Alltså jag var i extas När jag såg filmen och efteråt Jag hade ett leende som var typ värre än Jokerns. Ja det är kul att andra kan ha roligt då Men Aa, ska ja. vi prata om Stav Jo men det är det jag gör ju ja, Men skit om du har haft roligt Nej jag nej, nej bara för att du en sjuk. Men jag kan säga så här. Jag vet att väldigt många, typ, i princip 99,9% av alla Star Wars-fansen blev av med sjuka på mig För att jag fick se den för alla andra Och jag kan säga Nej, så här alltså, alltså, Jag du förstår att jag var inte själv var avmärsjuk på mig själv du före, före För många andra i Sverige Jo Nej Jo, alltså jag sa inte att Jag var först Jag sa jag var en av bland de första Men det spelar ja, ingen roll jag, hade, jag är så tacksam att jag fick se den här filmen På bio utan massa jävla stökigt folk som prasslar och grejer. Och småbarn och skit. Och... Jag tyckte det var skitkul Louise. Och jag är glad för din skull. Mm. Ja. ja men det, det är Peter fick sitta och se filmen. När de folk skrek och applåderade hela ja, tiden. Det så Det var ska, typ raka motsatsen. Det jag ska ja. också komma till. Eh, vi kan lika bara börja och säga det. Att, eh, jag har hört att. Eh, på många ställen i Sverige. Så skulle folk applådera så fort. Det var någonting som folk kände igen. och kom, ja visst, det kan vara kul och, och allting. Men den visningen jag såg... Jag, jag vet inte vad de gjorde. De skulle överdriva allting. Ja. När det stod i en galax långt långt borta... woo, ja. Och så kom Star Wars... woo, ja. Och så kom texten... woo, Och sen när något annat kom... woo, Woho! Ska de applådera hela tiden... Sen blev jag nästan sur för att de inte applåderade. När hon Sole dog. Nej, Nej men de skulle ju jubla så fort allting. Spoiler inte. Vi har redan varna för spoilers, men vi kommer tillbaka i början av filmen. Han dog ja. inte, ska eh, eh, när de kommer till Miljön om Falken där mm. och eh, finner när han är i går och ska leta efter, leta efter ett verktyg Mm. Då flyttade jag ju han på Lux träningsboll Ja Då var det ingen jävel som jublar Nej Då satt jag och bara Hu -hu! Jag Jublar var den där jävla idioten Alla små det mig, detaljer som finns i filmen Som många människor inte lade märke till För de var helt extas ja, alltså, Jag var ju extas jag med Men jag lade även till de små detaljerna Och det som du säger Peter Jag fick se filmen med fyra andra på bion Helt själva Jag, jag släppte det där med folk som jublar och grejer Visst, det blir en, en väldigt god stämning också När man ser en film med en massa fans Men jag och Jonas, vi är rejäla fans Och vi, vi nöjde oss med oss själva Men för dig så blir det en, en Lite inom parentes negativ uh, Upplevelse Då folk uh, pratade och skrek och gap och sånt Du blir mm. lite irriterad till sist Ja, men det märktes alltså Efter sjätte skrattet ungefär Så var det typ kanske bara en tredjedel Som uh, jublar ja. Då är det ju ändå så en väldigt stor majoritet som hade tröttat på det också Så de kändes, man hörde stämningen och bara Jaha, okay, mm. vi kanske ska sluta nu Ja kanske, för, för både jag och Jonas då, eh, Björkapitås Vi eh, jublar när en, en galax långt långt härifrån kom upp Och sen när själva första eh, tonen från melodin, och texten strålar mm. upp Vi bara, yes! Äntligen! Och så var, man fick, vi, vi fick gås i alla fall när vi kollade på det. Och det, Nej, var... men det alltså, jag fick det också. Jag dig är, är med på, på det mesta. Men alltså, så fort det var någonting, så fort de alltså, visade någon karaktär eller någonting så var det jubel. Det var till och med jubel så fort man fick se BB-8 till exempel. Mm. Då var det jubel och allting, men Sen så fort det var någonting, alltså när man fick se ortodit och bara, woohoo! Och Miljön och Falken, woohoo! Mm. Ja, det blev lite. Ja, och för Erik mycket. var ju och såg den uh, två gånger. Vi såg ju den i onsdags i den lilla salongen här i Lidköping på Fokushus. Mm. Tack så mycket till Folkan förresten. Ja, jag tackar dem. <laughs> Eh, och vi såg den även på fredag kväll i en större salong och då var det fullsatt Men fast det var fullsatt så lyckades vi ändå slippa såna är saker som Peter var med om Så det kanske var just på premiärkvällen som det förekom mest mm. Kanske kan... just därför Eller så men, var det en yng, kanske en lite yngre publik då, kan det vara för mycket tonåringar till exempel och... Det var väldigt salig blandning av unga Mm. Nej men det var i alla fall skönt att slippa det Tyckte jag Och eh, men jag Wow så, men jag I, I början så... när Star Wars temat kom igång Precis där vi flög nästan bakåt Första gången vi fick en chock Jag och Erik för att ljudet kom igång där och Ja apropå ljudet Jag vill bara säga det Brukar det inte vara i början Det är THX-loggan och som liksom breder ut sig Jo men nu är det att Jag slukar sånt här eh han studio har inte varit med allting. nu allting. Det är ju George Lucas' för det, för det film bara. Det kände jag att det, det saknade jag verkligen. Det, det liksom kände jag att det är nästan till Star Wars. Ja, men Disney köpte inte, fick inte allting. De köpte ju bara George Lucas' film. Nej, och det, det var lite det var Ja, lite vad vill du, Louise? Eh, <kör> apropå ljudet, samma sak med eh, intromusiken till 20th Century Fox. var inte med överhuvudtaget heller. Nej. Det var bara eh, George Lucas' film och sen bara filmen. Ja, men mm. det är är Disney's Jo, precis. Alltså, jag är inte emot det. Tänkte du på det här, älskling, att det saknades? Mm. THX, då? Ja. ja. Ja, vad mm. roligt. Ja, ja. Nej. Ja, men det är inte ofta som det är med i filmer, så att jag, jag kände verkligen det. Jag kände det ljudet. Den här basen. Ja, ja, ja, okay, okay. Det är det, det, där det där djuret, man testar ljudet med. Men precis. Men det funkar faktiskt så här, tycker jag. Mm. Och mm. jag ville säga innan ni går vidare att... Ja. Jag ska ju se filmen en gång till, men yes, jag, är, jag är också lite smårädd att se filmen för att råka ut för samma sak som Peter. Kanske inte just på premiären med att det finns massa, alltså no fans alla er kids där ute, men alla småbarn och icke-riktiga Star Wars-fans. Jag tänkte mer på de som har sett på Clone Wars-tecknade serien och film, tecknade filmen, att det kommer en massa småbarn dit och inte vet Star wars Från episod 4, 5, 6 alltså... Ja men små... småbarn har inga problem på det sättet mm. Men alltså Eller på hur man menar med småbarn Men alltså när det är en som satt mellan 17 och 20-åringar ja. Det var egentligen de mest om man säger så Och eh, säkert eh, Några 30-åringar som har Vart och tagit en öl ja. ja men precis det, det, det är just det jag vill slippa Jag vill inte höra massa skrik och gap och så, så som du hade minst lilla grej Jag vill ändå ha lite känsla från folk som säger Wow wow så att det blir en en total upplevelse från ä, Folks intryck ä, runt om bioslången Och ett intryck av själva filmen Men inte bara att folk sitter och prasslar och säger, Åh, Vad är det här, ja, vad är det här Mamma, vad, vad säger du nu, vad säger de här Men käftunge typ, ja, men det, det är, är lite så. sånt som många kanske väljer att inte gå på bio Bara ja. för att ä, det Men ä, jag, jag köper det ändå Det, ja. det är inget om det sen, ja, jag känner Jag ska och... absolut se det i alla fall sen, sen är det ju också det att ä, Som jag hört så ja, det har ju varit på väldigt många biografer i, i Sverige som det var. Alla de som jublar stödde sig väl inte på det, men... Nej. men nej, du, Jag, det, det jag är storm, jublar väl också, fan... givetvis, men inte för minsta detalj. Och sen så var det just det att de jublar för allt. Jo. Ta mig, fan mig, allt. Men inte när han flyttar bollen som också bara var en... En nostalgisk alltså, grej. Ja, som visar för sig i de ja. som, jag gillar jag mycket. Men de jublar inte det, men om man fick se ljussabeln där, i mm. då jublar de. Men de jublar inte den här bollen, bollen är som är en det. grej Nej, du... från <laughs> filmen 70. Men den här bollen är bollen så rolig. Ja, men det är, är ju därifrån eh, du såg inte X-hjul utan att vi vill att de ska jubla med bollen. Ja, men du pratar. Erik, säg vad du sa. Ja. Jag hörde inte vad du sa. Säg det igen, förlåt. Ja, men hela grejen att det är jätteroligt för ni har båda små grejer som stör er. Först är det TX-ljudet Det är inte det är inte jättemånga som saknar det Och så att ingen hjul över bollen Det är också jätteroligt mm, det, är, fast, det är små grejer TX-ljudet stör det inte med huvud Men jag, jag, jag vet vad Peter menar För när bollen kom det är en sån här nostalgisk grej En sån viktig detalj i själva Star Wars-universumet Det är då eh, Luke börjar träna på riktigt Alltså med, med Obi Wan Kenobi Och eh, han tar på sig Den här hjälmen ja, då, med visiret. Ja, och också den, också bollen. Den, ligger, den ligger kvar också. I Precis, den ligger kvar farken. i skeppet. Den har alltså legat där alltså i 30 år och lite mm. till. Och det är med det är den, är den bollen som att stäta, börjar alltså. sin ja. träning. Han har skäppet, tror jag. det är väldigt snott. Ja. Men jag förstår vad du menar, Peter. Det, alla, ja. det finns jättemycket små detaljer i filmen som förmodligen många missade. Mm. Äh, även jag Jag måste Jag måste se den igen. Men vi kan väl börja... Vi kan väl gå tillbaka till texten Ja, grudtexten. ska vi styra upp det lite nu då? Ska vi, ska vi ta ett lyssnarmail Först? Ja, det gör vi uh, Ja, det gör vi Sen så kör vi filmer från texten mm. Vi ställer ut frågan på De flesta sociala medierna Och vad folk tycker om filmen uh, Att de skulle mejla det till oss Och inte spoila någonting För vi vill inte spoila någonting överhuvudtaget För folk som inte sett filmen uh, Förutom här nu då uh, Så vi, vi har fått ett mejl i alla fall från Johan Nilsson a.k.a. Raleshi på Twitter och han skrev så här Enda jag stör mig på är Supreme Leader Snoke. Annars var filmen awesome. Men min åsikt kan ändras om han efter vi får mer story om karaktären. Ja. Han störde så här så var på Gollum. Ja men han, han tyckte väl att det var för lite bakgrundshistoria om just den karaktären. Men vi kan komma tillbaka till det sen. Mm. Vi kom, Vi... Hoppar tillbaka till den gula texten. Det är där man får reda på handlingen. Och det börjar med Luke Skywalker är försvunnen. Mm. Och jag bara, Åh, Luke Skywalker är försvunnen! Yee! En handling! Det blir som ett barn. Jag. Inte för att det är så kul att den är försvunnen. Men... men det är så filmen börjar. Luke Skywalker är försvunnen och bla, bla, bla, och massa grejer. och det, det nya... De som har tagit efter imperiet. The New Order heter de väl. First Order. First Order New då. Order en brittisk eh, synklupp Ja, precis ja. Och eh, de har tagit över där De har en massa stone och grejer Och sånt och, och fortsätter då De har en, en ny skurk som heter Kylo Ren Som eh, ska ta över Eller som vill ta över efter Darth Vader Som det heter Han är och för, en, av dem. en av dem Och för att, Hur var skillnaden nu Louis? Jag ska säga Darth om, du Vader. Säger, om du säger Water vilket är vatten Nej, måste Vi måste ta det vi jävla måste jävla gång, ta det men... så att alla även till och med fira sig är för fan fel. Ja, så ja, är svensk. Han är bra i sittet. Han är bra i till Darth Vader. Han heter Far inte Vader, han heter Darth Vader. Water, water. Vader, Vader. Wolf, wolf. Volcano, volcano. Det heter Vader. Vader. Enkelt V, inte W som Vader. Darth Vader. Ja, Vader. Vader Vader Precis, bra Louise Tack. För om TV4 säger fel Då är det fan fel på folk Darth Erik <laughs> ser för <nersam> här <laughs> Om TV4 säger fel så är det fel på folk Ja men alltså, de är fan professionella De ska fan kunna det här Det gör de väl inte Inte. Nej men <laughs> ja, Det är också så här. det är TV4 professionella, nej Nej men ni först om en journalist ja, jag ska inte säga Darth riktigt. Vader Då får de för säga Darth Vader ja, jag, jag... Ja, Men skit i det nu fortsätt. Det är inte så att du säger oh, eh, Han som skapar det, Star Wars heter George eh, Lucas ja, men ja. I det här introet i alla fall Ja Då får vi veta att eh, Luke är försvunnen mm. Sen och. så Ska ju eh, De ta reda på var han är någonstans så då har ju Leia Generalen skickat iväg sin bästa pilot som vi sen får reda på, heter Poe Dameron, har nu skickat till den här planeten. Öka det. planeten. Som inte det. är Tatooine, utan en Nej. annan öka Den heter Jakku. Jakku heter, heter den, ja. Jaku. Och där ska tydligen de gammal bekanten ta mer information. Och det är väl Max från Sydow, då, antar jag. Mm. Och på EMDB står det att lite heter Lorzanteca och Har ni ju ens hört talas om honom? Är han med i någonting typ annat? Klonvårds eller? För jag har inte hört talas om den här karaktären. Förut. Nej inte jag heller. Jag har nej, inte sett tillräckligt. Nej, det är en liten man. Får jag prata eller? Ja. Eh, ja, <coughs> det är det som är lite roligt. Är att eh, Jag har inte själv eh, hört någonting eller kopplat Men jag har kollat annat. Så har folk sagt att namnet har nämnts i... Eh, I tidningar eller någonting så. Men de skrotade ju allting det där. Jo, men tidningar har ingenting med filmer att göra. Vi bryr oss bara om filmerna och inte alla jävla tidningar, säger jag. Nä? Att Jag bryr mig inte om alla serietidningar som finns om Star Wars. Jag bryr mig om filmerna. För i då kan de bara utveckla det hur mycket mer som helst. Och det är inte alla som läser tidningar. Så innehållet från tidningar och serier och sånt, det är bara skit. Det är ingenting man som vanligt Star Wars-folk som tittat på filmerna bryr sig om för det informationen vi får ut av filmerna som, eh, som spelar roll. Det var bara det jag ville Oj. säga. Eh, men okej, okay, då nästa år ja. kom ihåg det då. Ja. Mm, bra, då fortsätter <laughs> vi. Så ja. då kan jag hänvisa till det här avsnittet sen och så säga jag fuck you try. Så, uh. men eh, var ska vi gå vidare då? Ja, Erik. Du har varit tyst lite i hörnet där. Uh, jag, jag blir ju så fort jag försöker säga någonting så biter Peter mig. Vad tyckte du om öppningsscenen? Vad tyckte du oh. om öppningsscenen? Ja. Ja, jag tycker att han verkar vara lite av en drama queen den där Luke Skywalker egentligen. Jag jag jag <laughs> öppningsscenen och så pratar de om Luke Skywalker. Jo men det står att han har gömt sig. Ja, nu, du är fortfarande på den gula texten. Ja men var det inte det du pratade om? Jo, men jag, nej, själva öppningsscenen. Texten var ju det. Men alltså, när, när texten har slutat rulla när man ser skeppen komma och Storm trooper ja, ja. ska landa och. Ja, får jag bara säga någonting om öppenhetssynen, för det är egentligen det jag har mer att säga om. Ja, men vad du det? Ja, jag måste säga att jag tycker det är lite fånigt av honom om han ändå vill gömma sig och lämna en karta efter sig. Är inte det lite liksom sådär? Alltså, jag ska ta livet av mig. Men lämnar han verkligen en karta? Var det inte mer att de hade hittat information om var han befinner sig? Aha. Vilket var det? Precis. Hade han lämnat en ja, det, karta det är efter är en sig, en karta hade, hade de hittat var han var? i alla fall skitsamma, det är en karta de ska hitta. Mm. Och om han nu inte vill bli hittad varför har han lämnat en karta efter sig? Det, det, det, ja, det... men det är nog inte han smyrt. Nej, okej. Okay. Ja, det är skitsamma. en karta. Jag, jag, jag tyckte det var lite drama av honom, liksom, sådär, att jag vill inte bli hittad men jag lämnar en karta efter mig. Ja, nej men... Äh, ja, ja. stå kommer dit i alla fall och äh, Till ska ta mm. Max von Sydow. Ja, för jag älskar den, den uppnå i Alltså... Det. Det är första gången vi får se liksom en stormtrooper ha känslor, så att säga. Det är mm. så oväntat att helt plötsligt så faller en kamrat ner på marken och så visar det sig att en stormtrooper bryr sig om sin vän liksom där och är helt skakig. Jo, ja, men det är ju det att nu är det ju vanliga människor. Jo, men, jo, men det, det, var i, det, det var det var i episod 4 också. Episod 4 och 5 också. Det var vanliga människor. Det var bara för de, de pratade med varandra och grejer. Det är bara för att det finns en scen där de nämnde... Oh, Man får, you follow the Clone Wars Säger Luke till Obi-Wan Och bara för att de sa Clone Wars Då måste de i episod 1, 2, 3 oh, Vi måste ha kloner bara för att de sa det mm. Jo, jo, jo ja, precis. Men, men där är de kloner Men i episod 4, 5, 6 Det är vanliga människor som pratar med varandra Alla, de är olika höjd och grejer och sånt och De pratar, ah, har du sett den nya? Bla, bla, bla, bla, och så. Samma sak här nu Det är vanliga människor Men som du säger Louise Det är den första Stormtrooper som Verkligen undrar Vad fan håller jag på med? Mm Och, och det är vår huvud, våran vår protagonist Finn. Precis. Eller FN573 någonting. Någon han får heter? det namnet av Poe Dameron. Precis, för han tycker att FN573 bla, bla bla är för långsamt. Så F, F, F, gör den namn Finn. Han bara, I like it. <laughs> ja. ja. Och eh, Erik, berätta om öppningsscenen där när de börjar kriga när stormtroppen anfaller. Ja, det är väl den där Max och Sidon, De har... Man har ju en karta där i alla fall. Det är, mm. ja, hjälp mig lite på traven, det är väl han den här Poe Dameron och den här Max von Sydow-karaktären som sitter där och pratar lite i tältet. Mm. Mm. Man har ju egentligen ingen aning om vad är det är som händer att man har läst den här öppningsscenen då, den här gula. Så man antar ju då att ja, det är den här kartan de pratar om. Mm. Och sen så rullar väl den här bollen lite någonstans ut i ett ökenlandskap och ser att det kommer någon. Man mm. anar ju då att det är Stormtroopers. Ja, ah, förlåt, fortsätt. ja ah, och, och in så stormar de Mm. Det, det är ju lite som i episod 4 När Leia lägger någonting på R2-D2 Precis Och, eh, Men det förstår jag de, de måste ha någon, någon, någon liknande koppling Men skillnaden är att det här fungerar Till skillnad från episod 1, 2, 3 Det här fungerar för då lägger eh, Poe som lägger någonting i En, en eh, framtids I en annan galax USB-sticka I eh, BB-8 Och sen rullar han iväg då med den informationen och mm. eh, Du får se massa nya stormtroopers som eh, fan vad hänsinlöst för de bara dödar allt och alla. De bara de bara slaktar. Och sen ja, så kommer Jaffar Ja men precis, de, de är new and improved. Eh, de träffar det de det de siktar på som Pete säger och eh, sen kommer ju våran eh, lite längre fram alltså i den scenen kommer våran skurk, våran nya skurk Kylo Ren. Och han är lång, smal, svartklädd med en och har sitt eh, röda lasersvärd med de extra laserstrålarna vid sidan om då. Som ser ut som ett riktigt old school svärd. Och eh, han är riktigt jävla badass. Alltså det han gör är ju att eh, Pud skjuter mot honom med sitt laservapen och han ja. stannar laserstrålen i... Och håller den stilla där Det tycker jag var så jävla grymt det var... För inte nog med att han håller kvar den Att han fortsätter ju liksom Med det han gör och sen i slutet där När han ska gå därifrån Då liksom släpper han vidare den så det, det är som att han behöver inte ens Hålla fast den med så mycket kraft Utan han liksom, mm. ja Det är så lätt för honom att göra det där. Ja, jag trodde faktiskt att För att tänkt på någonting annat Jag tänkte att eh, där skulle han eh, använda det laserskottet till att avrätta. Eh, vad heter det? Po. Men. Mm. Alltså hans egna skott. För de kom. Tänkte jag att de skulle ställa framför skottet i alla fall. Och. In, ja. Och kanske. Hotan med någonting. Eller. Mm. Ja, släppa att. Ner ansiktet kanske. Ja, men du sköt på mig så här blir du skjuten mm. ditt egna skott. Mm. Men så gjorde de inte. Nej, <laughs> nej alltså, det är som du säger, Louis, att han håller kvar skottet där med kraften. Och sen gör man såna skit i under tiden och sen åker till sitt skepp. Och sen när han är i skeppet, ju han den. De, de berättar stod. direkt för oss hur mäktig han är. Liksom. Han är, är kundkant. Dars där han stoppar ju med, med handen. Mm. Mm. Jo han han stoppar i skotten med handen ja, Jo men det menar jag Alltså att nu ungefär, har han gått i samma sak, sak. Ja mm. Ja han hade nog tjänat på egentligen Att döda av mm. på Dameron på sätt och vis För att det hade ju verkligen cementerat honom Som en ond karaktär De två första man möter är ju på Dameron Och Max von Sydow:s karaktärer mm. Som har någonting liksom ihop där Och mm. ja interagerar Och hade han mördat av dem båda två med en gång Då hade han ju liksom, han hade ju vuxit där Mm, mm. Fast jag har, jag, alltså, när vi ändå pratar om, om, eh, om skurken Vi kan väl fortsätta prata och utforska lite med honom Sen går vi vidare i handlingen För det finns så mycket att säga om den här skurken mm. uh, Ja, Vi kan börja säga Han är ju som sagt en ny skurk Det är svårt att uh, följa en skorna efter Darth Vader Men uh, han gör det väldigt bra Han är inte lika stor och så här uh, Inom parentese biffig som Darth är men han visar ju direkt i början där hur jävla mäktig han är när han stoppar den där laserstrålen Och som ni säger, han skulle kanske döda både Poe och han andra då. För att visa att han verkligen är verkligen fucking ond. Men om vi tänker tillbaka på när Darth Vader gör sin entré. Han bara tar en kille och stryper honom och säger ja, lite är jag vill ha de där grejerna, bla Och han nu man får ju se direkt att Darth är rätt så elak så. Men den här killen om vi tänker tillbaka, Darth Vader, om vi jämför lite Darth Vader Han är gammal, han har haft många års eh, tid av att vara elak och vara skurk Och lärt sig väldigt mycket på vägen Den här killen, eh, jag förmodar att han är relativt ny i, på den mörka sidan mm. Vilket syns i hans karaktär ju mer filmen går För den här killen han har seriösa anger management issues För eh, när någonting går fel och han inte får som han har, har tänkt sig Han går ju helt jävla bananat och förstör typ allting i rummet. han eh, ja, ja, det tyckte jag nästan blev parodiskt till slut. För att det som du säger, att när saker går inte hans vägar. Alltså, ja, han, han slår ju sönder allting. Och det, jag såg framför mig folk göra ja, parodier på det. Typ att godiset, godiset inte kommer ut ur godisautomaten. Då slår han sönder godisautomaten. Mm. Alltså, ja... Mm. Jag förstår vad du menar. Men en en vi... dramakvinna. Han han ja fast ändå det. inte. Det är ju karaktären. Ett djupt karaktär. För han är ju, han är ju ganska ung. för Vi vet inte hur gammal han är ungefär förrän, förrän han tar av sig masken. Och då ser vi att det är en kille som är i sig 25-årsåldern, 30-årsåldern. Adam Adam är den driver? Spådespelaren Och den tycker jag och Erik väldigt mycket om från tv serien Girls bland annat. Mm, Varför skulle han ta sig Hjälpen för Jo, för bara. att han kan. Det ingenting att dölja under masken, alltså. Så. Nej, det springer roll. Jag tycker det. Nej. Han, tyck det är precis som uh, Just Red. Ge fanet av det. Fan, jag allihjäl, men... Just Red har en bakgrundshistoria. Den här karaktären har ingen bakgrundshistoria. Ja, vi lärde hans bakgrundshistoria. Jag förstår vad jag menar så att går in på det. Det är ingen, Nej, det är ingen jag, har med, det. jag tycker att det är bra att de visar att han, hans ansikte. För då får vi ett ansikte på den karaktären. Vi får se hur ung han är eller hur gammal han är. Och sen, bara för att igen spoila Länge fram i filmen så får vi reda på att detta är Hans Solos och Leias son. Ja, men gå inte in på allting minst i Nej, men jag, jag, jag, så, jag har mycket detaljer. Ha... Det är alla små detaljer som är viktiga i den här filmen. De visar hur han är som person, alltså ansiktet. Och vi ser en ung kille som är på väg att bli ond. Han håller på att lära sig eh, medan han gör sina saker. Han är inte perfekt erak som Darth Vader var. Han lär sig under tidens gång. Ja, men det spelar ingen roll. Jag tyckte ändå så att han inte skulle ta sig framför jag... Hela hans utseende och allting förstöver allt. Nej, det tycker inte jag. Erik? Jo, jag tänkte säga att jag tycker också att det är rätt så bra att han tar sig masken. För han har rätt så god mimik, den killen. Ändå. Jag tycker om man tittar på honom när han gör mycket av de här sakerna och alltså man kan se lite av hur han känner. Är mm. du med? Alltså, man kan se att han har Han, han har god kontroll över sin mimik och sitt skådespelande tycker jag. Och så man får se liksom hans kludenhet. Jag, ty jag tycker det är bra att ta av sig masken. Precis. för Han, för han, för han kämpar ju me mellan den mörka sidan och ljuset. För han, han vill vara på den mörka sidan. Men han känner en dragning till den ljusa. För det finns godhet inom honom. Och det visar de så bra när han tar av sig masken. Även när han har masken på sig och säger till Supreme Leader Snook att ja, jag känner en dragning till den ljusa sidan. Men det ska inte hända igen. Men han tar av sig masken. Man ser verkligen. Att han är plågad Han vill egentligen Han vet inte egentligen vad han vill Han, han är förförd av den mörka sidan Men det finns gott igenom också mm. Och det tycker jag de fångar väldigt bra Därför att han tar av sig masken Precis, skådespelarmässigt ja, Det kan han visa med masken på också Nej, han är inte mm. Bane Så Men i alla fall, jag tycker, det funkar, bra. Du tycker det, är Odedorff, det funkar bra Han visade, vi förstod att han Fick godheten han hade masken på sig Jo, men det är när han, han, han ser sin son Det är när han ser sin son plågas till döds där. Vi är inte ja. riktigt där i, i den här trilogin. Ja men, men sluta fall, äh, och gå i minstare. Det är inte så förstå bara småheten. Så att jo. jämföra saker. Nej men det viktiga ligger i de små detaljer tycker jag. Men i alla fall om vi går vidare. Rent utseendemässigt tycker ni att han ser ut som hans sol och så lejas eh, son. Därför har han inte så tagit sig den här jävla masken. Han ju inte. Nej han, han ser, han ser inte ut som... Nej men det kan jag ju också vara kraften är Som spelar i roll Med tanke på att han dras över till den mörka sidan Och han är ju mörkhårig Och inte varken hans eller Leia är mörkhårig Men vi kan låtsas att kraften hade en liten spel i det Eftersom kraften försöker hitta balansen tillbaka Säger vi Det var ju löst. <håll> men det löst Måste Leia är mörkhårig? Nej hon är gråhårig nu <håll> <håll> Ja men, nu är, men, men, vad men nu är inte gråhårig Varför är han inte det? Chewbacca har kanske haft något att göra Nej, jag tyckte det blev väldigt löjligt han tog oss sig här för. för han, han... Hela nej, det, det såg så fult ut när man såg hans... Jag tyckte hans mask var ful. Jag gillar, jag gillar, jag gillar hans stil. och gillar hans sitta så. Mm. det älskar jag i början av filmen att man känner att den här Poe Dameron... Mm. Han, ja, han, han bryter inte den här fjärde väggen. Men han liksom säger ju det till Kylo Renner. Ja oh, det är svårt att höra dig genom den där konstiga masken Han driver med honom ja. Alltså det skulle aldrig hänt i de gamla filmerna Att någon hade drivit med Darth Vader Vilken konstig mask du har på dig Det är just därför jag kommer För han är ju en hyfsat ny skurk Han ja, har inte hittat till riktiga platsen Och jag gillar eh, eh, Poe Dameron som karaktär För han, han vet Alltså han, vi säger så här, Han är den bästa piloten i galaxen just nu Och han vet om det Men han är inte kaxig om det Han är ödmjuk, han är godhjärtad Och han har ändå Lite humor, alltså det han säger Han kan skämta om det, även när han vet Att han är i jävla trubbel Så kan han fortfarande, fortfarande Skämta till det, till sin fördel Så som du yeah. säger, jag har hört vad du säger då Och det är en god karaktär Jag vill, jag vill bara säga alltså, Det är så många ni Ni ville jämföra På de sätt Tänk också att vi lever också I en annan tid nu Ja Hade New Hope på dem gjorts 2015 så hade snacket och allting varit precis likadant som i den här filmen. Det kan också men vara den som, på som skötting... karaktär som är Jo men ni alltså... får tänka också på 70-talet det. Men om vi säger som, som Hans Solos till exempel hans kaxighet som han hade där den var ju alltså han var ju han var ju alltså MC-knut... Uh... Han var rebellisk rogue. Ja, men alltså han var ju den gapigaste människan man kunde se, typ. Tänk hur hans språk hade varit nu. Jo, och det är där vi har Demeron, uh, eller på Demeron. Jo, men jag menar... Ja, men... Fabricerar inte hur de pratar nu. Vi lever i en annan tid när det spelas in. Det har också du... gått 30 år. Det har... Alltså, fan backa, fan inte 18-talet, fan porr bara när de visar vaderna. Det är väl lite svårt, De visar vader och lite annat. Var är en som visar vaderna nu så klassas inte det som porr? Äch. Nej, Det ser inte på känsliga. Men jag, jag förstår vad du Det är det ni får tänka tiden när Men om, om, om du säger att vi inte ska jämföra med de gamla filmerna, det är exakt det du gör nu, fast mer brutalt. <laughs> Men nej Jag förstår... gör jag, inte. jag säger bara att ni inte ska göra det nej, Jag det försöker för inte jämföra. Jag försöker bara se karaktärerna som nya För vi vet ingenting om dem Det är så här vi pre de presenteras för oss Och jag tycker de gör det väldigt bra I de första 3-4 minuterna Att sätta tonen eh, för själva filmen Och för karaktärerna Vilka de är och hur de kommer eh, Växa på sen under filmens gång För eh, eh, eh, Kalloran, vi Kylo direkt Han är riktigt badass eh Demron vi får repa han är också lite så här kaxig han är, han, han vågar säga emot honom på ett skemtsamt sätt också så. men ändå god och, och jag tycker alla karaktärer presenteras väldigt bra i den här filmen. Mm. För, för, för bara, alltså, vi, vi, vi kommer ju tycka olika här bara, bara för att det ska bli lite tydligt för de som lyssnar. Vi, vi ska ja. inte poängtera då vad vi tycker om alla karaktärer liksom. Och då menar jag inte poängtera som i, i det vi, alltså, som poäng alltså jag menar verkligen poängen här nu. Om jag till exempel tycker Kylo Ren då skulle kanske vara en, en nia, så, så låter det mer som att Peter kanske tycker en sexa eller någonting kanske. Nej, det har jag inte sagt. Nej, nej, men, så du förstår vad jag menar så att vi får en liten tydlighet ja. i det här då. Men, ja, men vi har pratat en del om, om Skurken och eh, Poe. Vi kan ju prata om eh, Ray. Mm, precis. Som är vår andra protagonist. Eh, de skickar ju iväg jag... Pau skickar ju iväg, när han inser att han kommer, det här kommer inte gå bra så skickar han iväg BB8 med en bit av kartan. Och som senare träffar på Ray. Mm. Louise, innan du fortsätter så vill jag bara säga skål. Skål. Du ska ha glögg. Glögg finns här. Skål, jag vill. Kling. Hör ni plinget där? Så, skål. Ja. Och så får Peter vara. Kaffe, som vanligt Så Ray Jag gillade Ray no, Ja, det, det är nog inte det som Jag tyckte om henne också Hon hon var helt Days klar. Rid Daisy Ridley spelas hon av och Jag är inte säker på att jag har sett henne Någonting annat, men det kanske jag gjort det vet jag, inte. jag har inte sett henne något annat Och det är bra att hon tar en hyfsat okänd skodis För efter det här Så kommer folk koppla henne till Ray i Star Wars. S vi, när vi nämner de här karaktärerna kanske vi kan nämna också liksom deras riktiga skådespelarnamn då, som är Oscar, I Oscar Isaac, spelar ju Poe Dameron. Ja. Ja, mm, precis. Och John Boyega spelar Finn. Precis. Och John Boyega kanske ni känner igen från uh, filmen uh, helvetet vad heter den nu? Det är en brittisk film uh, som är uh, Med skräckfilm-ish äh, Fan Louise, prata vidare så skulle du lite upp Vad den filmen heter, för den är jättebra den filmen mm. När man vi introduceras ju Först till Rey När hon undersöker ett Gammalt skepp, ett gammalt Imperieskepp Som har kraschat på Den här ökenplaneten och vi får ju även se Det, det, det har ju hänt, hänt En strid där, för att vi får ju se Både TIE Fighters och X-Wings och... Ja, typ allting har ju kraschat där. Så det måste ha varit en stor strid någon gång. Och det har vi mm. väl inte fått reda på innan. Men, mm. det skulle, men det skulle komma... En film vet jag i alla fall som ska utspela sig innan den här filmen. så kanske Rogue One. Rogue One, ja, precis. precis. Så den, det kanske de säger mer om sånt. Men i ja. alla fall. Eh, vi får ju se Ray då för första gången här och... Eh, ja, hon bor ju på den här planeten Och hon samlar ju saker på dagarna Som hon sen byter in Mot ransoner så att hon Kan äta och Ja, typ fortsätta alltså, Leva Ja, precis mm. Och uh, hon har ju liksom gjort märken på sin vägg Det är väldigt många dagar hon har varit där För att hon blev lämnad där när hon var liten tydligen Ja, man får och se en liten flashback får man säga. Ja, och det är en del av mystiken då Liksom att varför blev hon lämnad där Och sådär Och hon mm. ja, drömmer sig bort därifrån. Hon ser ju skepp lämna planeten och hon verkar ju också vilja komma därifrån. Mm. Det är lite så här Luke Skywalker-känsla över henne från början. Man ser Luke, han vill ju därifrån, hon vill också därifrån. Hon Det finns en liten fin balans mellan de två, ungefär kan man säga. Vadå? Mm. De är de är unga. Jo, alla jo, visst... unga vill väl iväg. Nej, inte alla. Inte alla nej, unga nej. vill åka iväg så. Men jag förstår vad du menar, Peter. Ah, måste du, Skulle du kommentera vara så jävla Skulle inte kraften vara stark vid din sida, eller? Ja, men sluta kommentera ja. om du Dra förstår vad det är kraften om glad, stället ja, för... äh, Apropå, apropå äh, John äh, Bojega. Jag kom på vilken film som jag känner ja. honom från. Och det är Attacked Block. Som är en film från 2011. Ja, men du, den jag sett, är det inte ja. det med det här jättemörka monstret? Precis. För att det finns ett spel som heter Another World och det är Jag kände när jag såg den filmen så förut är det väldigt bra att de måste ha hämtat inspiration därifrån vad gäller det här monstret och det har de tydligen gjort också för att det är ja, ett svart monster, jag tänker, det är det som är i början av Another World-spelet. Ja. Mm. Ja, men det är han i alla fall från den filmen. Så, ja. och, han, och man ser verkligen hans energi. Han är så jävla glad att få vara med i en Star Wars-film och han verkligen går all in i varje scen. Mm. Man ser verkligen hans, hans energi, hans karisma. Att, vilja att få vara med i den här filmen Samma sak med eh, Ray, Daisy Ridley Som jag tycker för övrigt Gör den bästa prestationen i filmen Det är hon för Alltså hennes uttryck, hennes Ögon, hennes kroppstråk Allting, hon gör det så jävla bra Absolut mm. Och sen mm. så har vi massa andra alltså, Det finns så jävla många skådespelare alltså, Ja vi kommer till ja, dem när de dyker upp sen Allt Men vi, vi Vi kör väl fram. Uh, mm. uh, jo, uh, det är då den scenen då, när, när Finn ser sin skadade kamrat och uh, börjar få sig på andra tankar. Och då har, uh, var det, The First Order. Mm. det? De tar uh, Poe. Nu, nu backar du bakåt, alltså. nu jo, är du jo, lite jag vill till. Uh... En liten bättre, bara så att vi kommer in på rätt spår. Mm. För de tar uh, Poe som fånge. Och ta honom tillbaka till deras äh, ja, nya dödsskönor de är, det, nya är du med på. Eller ett skepp bara. Nej det är ett skepp på ovanför bara. Precis ett skepp då. Och där är ju både Poe då till, fängslad. Och Finn är där och är känslomässigt laddad. För han vet inte hur han ska göra. Men det finns en scen då när Poe säger. Jag tänker inte avsluta någonting. Så du kan glömma det. Och då kör Kalloran äh, äh, en sån här force äh, trick på honom. Så att han får ont och då får han reda på informationen Vart rebellerna befinner sig mm. Och samtidigt som det händer Så kommer Finn På andra tanken han, han, han vill inte ha detta att göra överhuvudtaget Så han, han hittar Poe Och ska ta honom därifrån Så att båda två kan fly därifrån Och det är det som händer Båda två lyckas att ta därifrån från, från det stora skeppet det blir en fight där. Men de, Och sen så kraschlandar de På Jakku Och Finn överlever Och där tror man eventuellt att Poe har dött och Vilket man inte vet, vilket vi vet om För vi har sett i trailern att han klarar sig Men fan, Finn tror att Poe har dött Och Finn eh, Tar sig tillbaka Så han går genom ökningen länge Och tar sig till en liten stad där som finns där Ungefär som, ja, som vi sa innan, Tatooine Liksom det ish Och där vill han, ha, han vill ha vatten Han vet om att eh, Poe har lagt information På en BB-8 droid Som innehåller viktig information då Som eh, ja, Rebellerna ska ha då Och eh, han går dit Och det är då han träffar Ray för första gången Och eh, Ray eh, Hittar droiden Före han hittar henne Så hon har BB-8 Och han hittar henne och sen så händer det grejer då ju mm. Det är ju En som vill, vill köpa den här BB-8 Av Ray Och är redo att betala väldigt mycket Och vad jag har förstått, den här feta handelsmannen, det är ju han, vad heter han? Simon Pegg, han mm. som är med i Star Trek bland annat, mm. som gör den rollen. Var är det, det han? Du, ja, det har du rätt i. Fan vad coolt, det tänkte jag inte på. Nej, det, nej, det går ju inte att med <laughs> om man <inte> har läst. <laughs> mm. Ja, men i alla fall. Så att, ja, ja, rösten kanske var lite litet. Ja. Det, det vi kommer in på en annan gästkodspelare yes sen som jag inte ja. heller kunde känna igen rösten även när jag visste det. Men det kommer ja. vi till senare. Vi kommer till den, ja. Mm. Nej, men hon behåller ju BB8 för att hon märker att ja, det verkar ju vara bra så här. Och sen så eh, får vi se som sagt den här scenen med att de tar sig tillbaka till planeten. Eh, Finn. Och eh, sen träffar han ju på Ray och sen anfaller ju imperiet. De springer därifrån tillsammans. Och sen är det en scen som jag tyckte var väldigt rolig och det är ju att de ser ett skepp och det ska vi ta och Finn säger ska vi inte ta det skeppet? Nej det är bara skepp så de springer vidare och sen träffas det skeppet som de tänker ta, det sprängs små bitar och ja nah, vi får nog ta det skeppet och det visar ju sig vara Millennium, millennium Falcon. Falcon och det tyckte jag var lite roligt Ja oh. Alltså jag fick gå, jag och Jonas Vi tittade på den och bara Såg du, såg du, det blev ju folk Som små jävla småbarn På en godisbutik, så var vi, vi bara Den är där på bild och det var så grymt Och Peter, jag kan tänka mig att folk Jublar som fan när du såg filmen mm. När den scenen kom mm. <laughs> Du också Nej jag jublade väl mer Bara för att det var en Koppling till exakt samma sak som Luke Skywalker Säger i New Hope Det är mm. bara ett Piece of shit, säger jag nu. Piece of crap! Mm, det är mycket som återkommer mm. från uh, tidigare filmer, inte minst episod 4 Det är väldigt mycket de återanvänder igen. På gott och ont. Det kunde ha varit lite mer nytänkande i filmen. Fast I, de använder det. Jag vill bara ut. vara emot allting på andra uh, djup. Du ska inte vara modig att inte säga vad du tycker. Jag, jag sa ju det. Det var mycket fansurvis och mycket säkra kort de körde på. Ja, men jag tycker om att de gjorde det med mycket kärlek och respekt till de gamla filmerna till skillnad från episod 1 2 3. Mm. Då, fast jag känner dem inte återupprepa så mycket kanske för att det här skulle ju saker vara innan. Jo, men det går att göra så mycket bättre. Men skit jag har mm. staka skit om de här filmerna. Nu kör vi Force Awakens och Finn och Rey har hittat The Millennium Falcon och de drar iväg. Precis. Och fin fråga ändå, kan du flyga den här hon bara äh, hur svårt kan det vara säger hon typ ungefär Och så behöver hon flyga den och det, visst det går ju lite såhär väldigt bumpy ride. Men vi får se The Millennium Falcon in action här nu för sången på väldigt många år. Men det är ju också det att The uh, Millennium Falcon är ju svårstyrd. Jo, den är det, det men är ju hon... det. Egentligen så är det egentligen bara ha han som behärskar. Mm. Men det, det, det är det jag tycker de gör så bra här för hon, det är inte så att hon kan flyga den på superbra på, på en gång. Nej, men det är ju samma som det är ju ländan också. ja. Hon, hon kraschar ju i sanddyner och grejer och det tar tag innan hon får till hur styrningen fungerar. och samma sak Har du sett film? att de har bytt vad heter äh, paraboldisken? Nej, det har jag inte sett för jag vet att den försvann i episod 6 för mig. Mm, den finns mm. nu och är äh, fick De har lagat den. Ja. ja jag satt att inte en annan. Mm. Får jag bara säga att jag tycker att de kör faktiskt helt jävla, förvånansvärt bra. Alltså, det, alltså, visst, hon kraschar lite i början. Mm. Jag menar det, det, hur, hur länge tar det här i filmtid eller kan det ta en typ. Ja, en minut högst. Nej två minuter kanske. Men åra filan, måste vi tänka på också att hon har ju kraften i och så det är det ju då. Kraften börjar väcka i henne Ja, det kan ju vara det också. Plus en sak till att hon har ju erfarenhet av det skippet sedan tidigare. Hon har ju varit i det skippet rätt mycket verkligen med tanke på att. Hon känner ju till mycket saker som... Hon, ja, hon säger så. ju det, att skeppet In har stått här väldigt länge. Den där tjocka handelspersonen, eh, hon vet ju ändringar han har gjort i skeppet. Så mm. hon har ju erfarenhet av skeppet även om det har stått stilla. Mm, det stämmer. Mm. Precis, det har du rätt i. Så vi tar lite stund innan de kommer igång där. Och Finn hoppar ner där Luke satt och skött. Äh, rebellskepp. Och jag tycker... Där, plus att de visade panelen när dataskärmen precis som det var förr i tiden ja det var härligt In, Inte ny till, det var bara Lydia. fuck yeah det var så coolt nu är det som det ska, nu är mm. det Star Wars kanonen krånglar ju lite där mm. då sa jag faktiskt pling till min sambo mm. att Ping. varför stickar ni inte och byter kanon för mm. har ju två det ska den egentligen ha va Den har två. Ja, den har två, va? Mm. För både Luke och Han sitter ju en och en varsin när de kör. sig Exakt. Mm. Så det undrar jag, varför byter du inte? <laughs> det kan ju vara det hon det är. Fast... Nej, han visste inte om det. Jag visste... Du, jag har ett svar det på det. Det borde de ju sätta en spring från. De, den är ju rakt över. De sitter ja. ju, vad heter det? Är ju har ett svar. En och samma korridor. Jag har faktiskt ett svar på det. Jaha. Till och med bb 8 var ju tvungna att spänna fast med typ så strängar. Alltså, hon kör ju som en jävla blådåre. Om han hade ställt sig upp när hon hade kört med de här underliga svängarna som hon gör han hade flygit åt helvete. Det, där fick vi svaret. Plus att han inte visste att det var en annan kanon. Äh, det han, ett bra det, svar det, som inte jag köper, men det är ett bra svar. Ja, men, men, det var samma jävla svar, ja. det, det, det är som du säger, han borde ha sett den, för att de är ju mitt emot varandra. Ja. Det, det Han borde ha sett den. Men jag skulle tro att det är ett helvete att flytta på sig där. Mm. Uh, I fall, här får vi se medlem Falkon Slåss mot uh, Gengtai Fighters Och det är så Jävla mäktigt mm. Tycker jag Jag hade återigen, jag hade gåsut Hela den scenen och det var så grymt Det var inte den där Superkoordinerade flygscenen som, som det hade varit i episodet 2 3, för allting ska vara superkoordinerat Det här var det bara, vi kör på improvisation Hoppas på att det funkar, visst De står i tandyn och grejer och skjuter och missar och skjuter och träffar Det var ungefär så som det skulle varit ifall två stycken, inom parentes, amatörer tar sig an ett rymdskepp och skjuter massa skurkar. De kanske inte träffar helt rätt hela tiden men de träffar i alla fall till sist och de har sina bumpy rides på vägen. Och det tycker jag de fångar jättebra. Och här har eh, hela filmen är på, på detta sättet. Jag kommer mer i, i detalj om lite senare. Mm. Men detta eh, han fångar väldigt bra. Kan vi vara överens om att Det här med att de säger i filmen hela tiden vilket dåligt skepp det är. Att det, är mm. inget, det är inte alls ett dåligt skepp. Det visar ju gång på gång att det är ett jättebra skepp. Ja, det är fan mm. det bästa skeppet som har gjorts. <laughs> jo. Så, jo, men, men vad rör vi som en eh, fan gammal eh, 240 jävla skip i med en håller fan mig. <laughs> jo, ja, men du skeppet han. som klarar det är, um... Det Kiss Finger and 14 parsecs. Mm. Och vad mycket, no, mycket strikt det tål också. Senare i filmen när det kraschar in i allt möjligt. Åh, oh, herre min skapare. Mm. Ja. Det måste ha gjort i ja, något väldigt bra. Mm. Ja. Det var coolt. Men sen så, de flyger ut i rymden sen ju. Mm. Både hon, Finn och BB-8. Ja. Och fan var BB-8 är cool alltså. Ja, Alltså jävla kul cool. och han är en riktig robot Inga jävla datagjorda robotar Det är en riktig praktisk robot som finns på plats och de kan se, känna och ta på Vad mycket kroppsspråk en liten robot Bestående av två bollar kan uttrycka Ja Precis, jag har också två bollar som kan visa rätt mycket kroppsspråk Okej, okay, och uh, <laughs> nu... <laughs> jag var tvungen när du snackade om bollar Ja, <laughs> ja, ja det kom det Peter här, kom igen, det var roligt mm -mm. Bara för att du inte har två bollar Åh oh. <laughs> oh. Nej nu, nu svinner vi vidare på det här Vi, vi lämnar ut snusket från det här Och eh, fortsätter De är ute i rymden Och eh, De blir ju inom parentes tagna Av vad de tror är The first order mm. Så då kan Peter eller Erik berätta lite Vad som händer ja, det är väl då de ska fixa den här gasläckan på skeppet, eller inte det? Det är väl en konstig läcka i alla fall på det här skeppet som kommer och händer. Och eh, hon, den här eh, karaktären Ray, då, eh, fixar det här för att sedan försöka ofixa det när de tror att de blir kapade. Då. Mm. Och då tror de ju att det ska komma in Imperius soldat, men det gör det inte för då kommer Han Solo och Chebacca istället mm. in. Det är ju en typisk fanservice-scen också, tycker jag. Mm. Ja. Chewie, we're home. Yes. Och de går in där. Ja, de vet ju exakt vart uh, de gömmer sig. Ja, men ja. Är det samma ställe de gömmer sig som i episode 4? Ja. ja. Och så är liksom tillbaka där att de slukas av ett större skepp. Och ja mm. Mm. Det är ju hans smugglar-place. Ja, precis. Ja. Var inte plåten tunnare? Om man tittar, för, jag, för jag minns när de, liksom, när de tittar upp ur alltså fyran. Då, när de tittar upp så är den en väldigt tunn plåt mm. I den här så har jag mig en väldigt, väldigt tjock plåt han lyfter. Nej, tvärtom. Ja, plåten var tunn här också. Den var det? Jag tyckte fan var tunn plåten är. Borde inte den böjas när de går på den? Det var min första tanke. Ja, vad bra. Då såg jag mm. fel. Ja, för, för, för det var en grej som jag reagerar på och som jag reagerar fel på, men det var ju mm. inte roligt. Nej, det, såg jag nej, nej, men det är svågan du. Nej, det var ju inte samma. Och oavsett, det är eh, en sån här ja. egentligen, men ja, det har vi det. Men sen så kommer vi till en av de coolaste scenerna i filmen. Eller om inte du redan berättat om det, för medan du pratade så var jag hämtade min laddare till datorn, nämligen. Nej, Shouvi och hans har precis dykt upp. Ja, och det är där vi har den coolaste scenen. I'll take it away då. Ja, i filmen. Där, för de tror att det är... Uh, the first uh, Order första Order som mm -hmm. kommer att ta skeppet Men så får vi se Han Solo och fucking Chewbacca Där Och så kommer den berömda repliken från uh, trailen Chewie, we're home Och då Återigen Gåsud Så tänkte jag på Peter också då När jag, när jag såg Han Solo För uh, våran uh, Star Wars trailer som gjordes gjorde till svenska Där, du har fått faktiskt väldigt mycket beröm, Peter. Från mm -hmm. folk. Att du är grym på att göra bara solo. Det har jag inte hört. Nej, men det har jag hört privat. Från folk vi, som har sett det. Du kan den. inte missa det, för det är jag sagt till dig. Du gjorde det jättebra. Och jag med. Ja, det är också mycket beröm. Det är väl mycket, vi fan tre pers. <laughs> Fy fan. Fy Erik, vi släppar dem igen. <laughs> ja, det är bara fan det jävligaste. Ja. Vi sitter och ger dig beröm och det är ingenting värt. Ja, men det jag väl att du säger till dem, men det är ju inte... Mycket, mycket. Mm. Nej. <skratt> <skratt> <skratt> vi, eh, vi fick en kommentar på YouTube förresten om, eh, om våran trader var, Jag vet inte vem det var som skrev, men han sa: Och den här trailern är fucking uh, den är så här magisk, den är skitbra Och vi har tydligen fått en tumme ner, vad han sa. Och den som har gett tumme ner till den här filmen, han är, han är bög, sa han. Då tänkte jag: Okej, okay, det är väl lite att ta i och säga så sådana. Ska det, ska det automatiskt vara något negativt då? Eller vad, vad tänkte Nej, men Det var någon som har gett tummen ner till vår Star Wars trailer. Och han tyckte ja. våran vår trailer var genialisk. Han tyckte att det var skitbra. Och den som har gav den en tummen ner, han är bög, sa han. Typ, ja. Det var det eh, kommentaren var i alla fall. Så jag, ja, jag därför står för det här får vi ja, stå för då. Det var precis. lite märkligt uttalande. Men får okej, vi lämnar det. Men, vi lämnade det, men i alla fall, det var det. Eh, och då... Får vi se en uh, lite äldre Hans Solo Och en lika ung och vacker och snygg Chewbacca som Precis varit. Vad är det med det? Varför funkar han gråa hår? Hur länge lever sådana där egentligen? Han, jag, jag snar om han lever fan länge Än vad Yoda gör Men han har väl gråa hår? Chewbacca eller Hans Solo? Chewbacca Jag hittar inga Jag säger, du måste se den igen i för sig Nej, Jag har sett den två gånger Jag tänkte inte på så mycket gråa hår. Nej Chewbacca ser i princip nästan likadan ut. Har den inte lite, lite mindre fylligt hår kanske? Det kanske mm. han har. Mm. Då får man Sen säga har... Peter, du berättade en sak som inte jag visste. Det kan du nämna om du vill. Om Chewbacca och vad gäller liksom, saken inuti, personen inne inuti mm. Chewbacca. Ja, skådelsen som mm. spelar Chewbacca. Ja, det är ju samma som har varit i, i de andra. Men... Eh... När han skulle röra på sig lite mera så var det någon annan person som fick hoppa in i, i dräkteln. Och då blev Kebacca 10 cm kortare. Mm. Mm -hmm. Men det är ingenting man tänker på, det bryr sig. Då, då, har, jag, då har jag en grej också som jag ska prata om Shoei. Och det är det att jag, jag, jag känner att jag, jag får ingen koppling till Mala. Jag, jag vill ju veta om de fortfarande är ja, ihop. Ja, familjen från Holiday Special. Är de fortfarande <laughs> ihop? Ja. har de ett lyckligt liv fortfarande? Nej. Är... Nej, för det får vi svar på lite längre fram i filmen. Är är, är itchy till exempel, är han begraven? Hur har det med ja. sonen? Alltså jag, det här det är helt obesvarat. Jag det är väldigt beta. Ja. Men du, om, om, om, vi, om jag får komma med en teori här ja. right out of I my ass här. Ja. Just det. Om Shue var tillbaka på planeten Kashyyyk. där det håller det special spelas som är utan Så borde den planeten rent teoretiskt eh, Tagits över utav droidsen För eh, Det var då Order 66 Utfördes när robotarna Attackerade den planeten Och det är då Obi-Wan åker i ganska mycket trubbel Och Yoda flyr därifrån Och alla Stormtroopers och eh, robotarna Är i en och samma plötsligt Och då har de tagit över den planeten Och förmodligen eh, gjort slakt Av hela hookie planeten Och eh, hans då håller Special-släppningar Mm. Vad säger men den? men, men, men för, för, det är, Kronologiskt fuckar inte det lite då För det du pratade om det är väl från 1 till tre då, Någonstans Och ja. det här är ju från 4 till 5 fem eller? Mm. Jo Men Chewbacca fanns ju på den tiden På Hollywood Special Han är verkligen gammal Ja Chewbacca är skitgammal men De har säkert blivit kebab och det är därför Chewbacca har flytt Alltså inte är på planeten Därför han är med hans oro för det är hans enda de deras familj, de är hans bästa vän. Mm. Deras familj är någon annanstans än planeten Chewbacca var på. Kashyyyk. Och eh, mm. kanske har säkert blivit förintad av Stormtroopers och robotarna. Ja, och hela Chewbaccas familj säkerhet. har blivit förstörd. Du blir inte orolig. Mm. Jag skräng, de lever i säkerhet på en annan planet. Ja. De lever i sina dagar. Ja, det var, det var ju min favorit. Ja. ja. Uh, vad var ja. vi? Jo, de var ju på det här skeppet nu. och Han Solo och uh, Chewbacca vill ju Ha tillbaka, tillbaka sitt skepp och uh, slänga av Ray och Finn. Men då säger de att nej, vi behöver er hjälp. Och det är väl också ungefär som i episod 4. Det är att ha en sol och lite motvilligt gå med på att hjälpa. Liksom, och... mm. Ja, men ja. precis. För... Jo, men, men det blir ju mer som en tacksamhetsgrej där också. Mm. För som sagt att det kommer ju som sagt andra människor dit. Skurkar Yes, det kommer folk Och förlåt att jag bryter Peter Men de ena sidan, det är ett gäng eh, indonesier Alltså riktiga skådespelare För de är, de är med i filmen The Raid The Raid 1 och The Raid 2 Så tänkte bara, nej låt det inte bli så här Riktigt brutal kungfu-scen här nu För de är jävligt duktiga på det Men det blev inte sånt du var Så, varsågod Peter Fortsätt när du tar över så får du fortsätta. Det Nej, inget... men vad var det jag ville säga? Att de var indonesiska, för det kanske inte många tänkte på. Jag kände igen dem direkt när jag såg dem nämligen, bara två. Så ta över, det kommer lite nytt folk, och... Ja, och som sagt, han är ju skyldig massa pengar och allting. Eller skyldig saker som är vanligt, och har lovat, och... Ja, som han olo alltid gör. Och... Eh... Han har ju lite monster i, i lasten som eh, Ray och Finn eh, släpper ut av misstag. De skulle ju stänga portarna, men de råkar öppna portarna. Det <laughs> <laughs> var lite fade fast... Release the Kraken. Ja. ja, det var fan det, ja. Så då kom det lite monster där ja. Och här är runt så det blir ju som ett litet eh, Tack då att de eh, Hjälpte eh, Solor där, Så att han hjälpte dem Ja Ja och det, det är väl så Precis och eh, fan var den här var på död på kuppen där mm. Undrar varför Monstret inte dödade honom direkt? Ja det det gör han De dödade alla men inte där Och Jag vet varför ja, It's because det black Ja, men det blir så himla dumt Om han tar, han måste gå och ta alla Men just den personen Ska han ta och Bara springa runt med utan att göra någonting Det kan ju också vara att uh, den monsters tentakel Var jättelångt bort från munnen Och den ville släppa in den till munnen kanske Ja, men han gjorde det på alla andra Jo, men då var tentakeln nära Nej Okej, okay, jag har inget bra svar förutom att han är svart bara Jag kan ha ett svar Det är om det är en sån alien-koppling Den skulle egentligen befrukta den med någonting i magen Nej, längre bort Ja, befrukta fin tentakler Ja, precis Det är över det Ja, tack tack nej Det blir bara det var ju bara en liten spänningsgrej Så egentligen behövde inte de ens haft med den scenen Nej, det var en av de scenerna jag tyckte minst om På skeppet där, i filmen alltså Ja Nej men uh... de, får, de får ju ut information Som BB-8 nu var rebellerna Befinner sig så att de åker väg dit Mm Och uh, det är väl här någonstans Vi får reda på att uh, uh, Kylo Ren också uh, Känner en liten dragning Till den ljussidan. Och vi introduceras Utav introduceras våran Superduper skurk Precis han är lite osäker på sin läggning Precis, och vår superdupe skurk som har tagit över kejsaren heter Supreme Leader Snook. Som, som vi i publiken blir presenterade som en stor jättemänniska mm. Alltså nu snackar vi fan Empire State Building stor ungefär Försökte han kompensera, Försökte han kompensera att han inte för kompensera Nej, någon, att han inte hade någon Tesla, ungefär mm. Det, det finns ju en klar humor här om man vore jättelik i verkligheten. En liten snok? Ja, Nej, men många... jag det, det, det vore ju skiter roligt om man är typ som en kaffemuggare eller något. Ja. Som improviserar på det är, är Precis. <laughs> han är egentligen jättelik. Han, han, han, han får plats i en sån <laughs> Ja, det vore jätteroligt. Nej, men många säger att uh, han kanske kommer vara lika stor som Jolda uh, till exempel. Mm. Mm. Men uh, det är en härskad teknik givetvis. Uh, Att han ska vara stor och, och, och synlig på honom. Mm. Ja, men precis. Och, och han ser ut som en eh, korsning mellan Gollum och eh, Voldemort. Mm. Ja, och tyvärr så... CGI då? Ja, jo, det, ja, det är dåligt. Det, jag, jag blev lite förvånad över att eh, Erbens här hade, inom parentes... Eh, Klart synlig CGI här på just Ja den här men karaktären. det finns en karaktär till som Det, det, det kommer till en karaktär Men just den här karaktären var väl uppenbar Att det var CGI och det var det, För mig var det inte så här Jätte av att vara var synd jag, jag förstår att det är svårt att göra så Men med, med dagens teknik Så går det att göra mycket bättre Men så som vi två vinner på Det kanske är en jorda Storriksmässig gubbe men han var porträtterad som en stor jätte och alla vinklar man ser honom är snett uppifrån som ger honom status och makt och det är så att han ska verka stor, ond och farlig eller så. Ja men och, första gången vi fick se honom så, så såg jag inte jag ens att det var ett hologram. Då jag att det var stor. Men det ser vi ju sen att det är och då, förstår, då köper jag det på ett annat sätt. Precis. Man trodde först att han var jättestor. Ja. Precis. Och det är då han säger ja jag har blivit förförd av den ljussta sidan men det kommer aldrig hända igen. Bla bla och det Och sen när diskussionen är klar, då försvinner han och det är ett hologram. Det får man inte reda på förrän han försvinner. Och då tänker man, oj, han kan vara hur stor som helst eller hur liten. Så jag har inte tänkt på det innan att han kanske är lika stor som Yoda. Alltså rent storleksmässigt. Mm. Det skulle kunna vara det. Det får vi se i kommande filmer. Det får vi se i kommande filmer. Men det är en intressant tanke i alla fall. Men har ni hört en annan en liten teori på vem för vi vet ju som eh, Johan Nilsson det hade skrivit där att han eh, inte visste någonting om han och ja. vill ha lite mer story om eh, om karaktären. Mm. Har ni hört eh, lite spekulationer om vad det kan vara för någon? Nej, jag har inte jag hört har... någonting om Snoken. Jag har inte lyssnat någonting. Jag har inte lyssnat på någon podd eller något eller någonting om folks åsikter om just uh, vad för slags här det kan vara i den här filmen för jag ville uh, komma med saker själv utan att bli påverkad av andra så jag har en aning vad folk har sagt ja, Jag håller inte heller med vad alla säger, men, men just den här grejen uh, då om Supreme Leader Snort är att uh, folk uh, har skrivit och tror då att det kan vara um, den där siffrorna som kejsaren dödade som man säger till Anakin där att mm. som kunde återuppliva folk från den döda ja. att det är han som han dog inte riktigt alltså han har egentligen lyckats återuppliva sig själv mm. så att det är alltså den som tränade upp kejsaren där tillverno sett den tror jag om jag minns rätt. Ja. Ja. Att uh... det kan vara han som ja. är uh, snoken. Ja. hmm intressant, men och det är, kan också förklara lite kanske ansiktet att det är lite och... om vi tänker också, då har ju alla gjort också, det kan ju vara en liten sak för att de har på att för han ser ut som Voldemort korsning med Gollum. Mm. Och Voldemort växer ju också Fram hans ansikte lite tidsåt att så Ja Så det, folk har väl gjort det lite Men ja. där är ju det Att det kan vara Den, den första då. Intressant teori mm. faktiskt Jag har inga kommentarer Om det men jag har inte jag ju heller Det, det är nu. någonting jag har Den kan låta rimlig och okej Det jag tänker på exakt just nu är rätt så negativt Om just deras teori Men jag behåller den för mig själv just nu Och kommer med den I framtiden ändå. Uh, intressant. Mm. Men det var det enda, det första som du tänkte bara Okej, okay, det här var riktigt. Uh, det var inte lika bra. Grejen är att det mesta i filmen är praktiska effekter. Vilket syns, förutom när de använder CGI när det behövs. Men den här karaktären var verkligen CGI helt och hållet. Och det märktes att det där var inte äkta. Så det var lite så att Ja, det står ut lite för att det inte se äkta ut. Men det är för att de har följt originalet så mycket som de bara kunnat och C.I. man ser att det är fake och därför känner jag den här karaktären genom att man lite fakeaktig Jag tycker det såg bättre ut än, vi kan ju lika väl gå in på den andra karaktären då. Jo, det såg bättre ut men vi kommer till nästa karaktär som du sa Ja, för nu ska de ju till en annan planet och landa där på rebellernas planet Precis. och då träffar de på en gammal kompis till Han Solo en underlig kvinna Nas nice man... Kanata, nice kanata maskarna där också så som där har vi svaret på vad har hänt med Chewbaccas familj för hon säger Where's my boyfriend Han säger uh, he's just han solo uh, he's back on the ship så hon, och hon som är typ så här 70 cm lång har nånting med 2 20 meter långa okisen så det där är det she uh, det är så det <laughs> hon sa Sanche. det Where's my West my boyfriend det var det första hon sa West my boyfriend ja men, köper. ja, men nej, jag jo. köper inte på att de jo. har någonting. Nej, jo, jo, jo, jo. Du, ålder och solismässigt har ingenting med Nej, jag köper grexen. inte för att det är, är bara en, en En fras. Vad fan, hon, hon säger att hon tycker om den boken. Nu vet vi vem Reys föräldrar är. Det är därför som hon köper. jag har sånt? ingenting med att de ska ha för, bara för man säger. Du, eh, jag är duktig på detaljer. Det du skulle sett hennes ögon när hon sa det. Hennes ögon bara de Oj, Just bara. Vad var Det var så Ja, ungefär. Kit shit var min pojke han här. Men fast hon sa att han hur länge som helst och han bara uh, han är tillbaka på skeppet hon bara. Uh, mm. du. Hennes nästa fråga var: "Var är skeppet? Var är skeppet?" ungefär så. Mm. So, have, have uh, yeah. och, så show har det med maskeraderna. ja Och eh görs av Lupita Nyong'o Ursäkta uttalet, säkert fel Och jag säger rösten för att detta var ju då den här CGI-karaktären som vi skulle komma till och det, och det var ju jag besviken att det här var en sån tydlig CGI-karaktär mm. För att jag menar, har, har de, kunde de göra joda för, vad är det, 40 år sedan? Så kan de ja, väl göra en liten riktig figur nu också? Ja, men jag säger nej, dockor passar inte så himla nej. bra idag. så... Nej, ja, men alltså, de kan jag, jag... göra riktigt bra dockor nu för tiden. Jag förstår jo, det bara inte så bra. Alltså det syns ju redan. Alltså... Mm. Nej. nej. Jag, jag håller med om att det är väl. Men det ju inte vara så mycket. De behöver inte ha gjort karaktärer kanske. Ja. Vad såg hon ut som? En, ett sånt här nattdjur korsat med myra? eller vad? Mm. Nej men alltså Jag förstår vad du menar Peter Och jag förstår vad du menar Louise mm. Med Joda gjorde de digitalt för ganska många år sedan Och Joda ser ut som crap Och han ser fortfarande ut som crap Den nya karaktären Man ser klart tydligt att det är datagjort Men, det, det, men anledningen till att vi ser att det är väldigt datagjort ut är att Joda har grön hud Vi är inte vana att se Grön hud som fotorealistisk Det är svårt att få till det Och tillsammans samma sak, det är svårt att få till Just den där gul-orange ton som hon hade För det var inte så här mänsklig hudfärg Som hon hade, hon var väldigt gulaktig Och det är svårt att få till det Så att det ser ut rent realistiskt ut med CGI. Ja, fast... Men då, då får man tänka tillbaka på Avatar Där fick de till det fotorealistiskt De borde kanske lagt lite mer energi På att göra henne alltså, bättre CGI men jag förstår att de kanske inte hade budgeten till de grejer Och att använda sig av en docka Hade inte funkat överhuvudtaget För den karaktären har väldigt mycket repliker Mycket läpprörelser som ska synkas Och mycket känslor med ögonen och grejer Och med glasögonen och rörelserna Så det har inte funkat med en docka Så jag Nej jag tyckte, inte, jag tyckte inte det funkar funkade Det var fruktansvärt CGI i avatarfilmen också tyckte jag Ja men alltså... man behöver ju inte Alltså man behöver inte göra Karaktärerna då Louis Ah, ja, jag ville bara säga att eh, Apropå fotorealistiskt Du Louis, jag tyckte att Avatar var fotorealistiskt Inte de figurerna, inte de blå rymdsmurfarna De såg jo, inte verkliga ut de de, de, de Jag tycker de är fotorealistiska Du tyckte inte de är det Och då kommer jag tillbaka till vårt förra att Peter tyckte att Metal <skratt> Gear 1 Var fotorealistiskt då och Men det har vi lämnat bakom oss ser... Jo nej, nu tar vi tillbaka det där Och oh. då, då får vi se hur fucked up I den är Jämfört med min <laughs> Det var bara det jag ville säga, men mm. jag okay, håller med. Ty ty Karaktärin. Tycker du det, nu. du håller med dig, Louise? Nej, de fan, var inte alls fotografer. Det ser ju för jävligt ut. Mm. Jag tyckte i alla fall att Yoda såg jättebra ut 77 och tycker att han håller än idag Jo, ja, men det är en annan sak Du skulle aldrig köpa Yoda docka idag Jag ser på The mappet här show, ja, du, show och jag tycker, men, jag tycker att de ser så verkliga och ja, nej, nej, nej, jag köper den inte jag avbryta i bara två en stund och så ja. fråga Erik Vad tyckte du om, om Mask Kanata? ja Jag håller med Louise Jag tycker nog att de skulle ha använt en docka Eller åtminstone en människa med så pass mycket smink Så att man kan kunnat få till då alla ansiktsrörelser ja. jag, jag tycker det är synd att de har datanimerat det För det, får, det är inte det att det egentligen är skitdåligt gjort Men det är det att det räcker i alla fall inte riktigt till Och om det inte räcker till Då hade det lika varit bättre Om det inte räckt till och det hade varit en docka Bra svar mm. Som sagt, allting där i, i den scenen Är praktiska effekter och det är bara hon som är datagjord ja, det, det, sticker. Det, det sticker Det sticker ut, ja För vi, vi ser skillnaden på vad som är äkta Och inte äkta Och det är därför den här filmen funkar så bra För det mesta är äkta Skilja från episod 1, 2, 3 där allting är fake. Men jag förstår vad du menar, de kanske borde ha haft Som du säger, en person med smink. Men då är frågan där, de måste ha en liten person för den karaktären är inte mer än 70 cm lång. Det finns ju filmtrick också. det, man kan ju det, det. det. Går det att göra små hobbytar, små, så går det säkert att göra det. Ja. Men, mm. men som du säger, de borde haft en riktig person. Och det är väl de enda två, inom parentes negativa sakerna som är de största inom filmen då, förutom luckorna som finns i filmen. Men då kommer vi till sen. Ja. Ja, ja. ja hon känner ju en dragning ner till källaren. Ray. Och äh, Ska jag oh. låta Peter berätta vad som händer i källaren? Nej, en en for, dragning. Fortsätter. Lite i källaren. Ja. Nej Hon känner ju en dragning till ett rum där i källaren. Och äh, hon öppnar försiktigt kistan. Det som är sälda. La la la la. Da, da, da, da. Och där ligger ju Loks gamla eh, handtag till lasersvärdet. Handtag. <laughs> ja, men vad är oh, det då? Handtag. <laughs> det är det de håller i handtaget. Ja, ja, det, men det är, är ju handtaget. Jo, jo, men det är ju handtaget. Ska det varit utvecklat liksom gå gott Självast... lådan. Ja, men själva lasern är det Jag ser bara så här dör äh, dörr, så öppnas lasing. Ja, ja, ja. ja men... Nu ska ni Han, få höra Alla kraft. vet vad jag menar. Hans vapen. Ja. Ja, nu ska ja. ni få höra kraften i, i den här. Lyssna nu. Wow. Ja. Men apropå det, ja. ja, man ska säger inte riktigt vad hon fick tag på det. För att det, det, var där, det försvann inte riktigt. I episod 5. Det, det jag reglerar lite. Nej, episod 5. 5. Mm. 5. Mm. Ja, är, jag bara, hur fan har egentligen hon fått tag på det? För ja. att. Uh, det ramlar ju ner. Okej. Okay. Mm. Hon kanske hade en piknik på den platsen. Men då ska vi berätta det där, står du säger hon. Jo, mm. men. Ja, det har väl fallit ner planeten kanske låg under uh, där men jag vet jag vet hur det gick till Erik jo, jag vet jag vet absolut riktigt till Shui är ju Hennes flickvän Marskanata eller hur ja. han, han var ju Nej, är inte Hennes flickvän men skit samma han är någonting till henne roll with, it, roll with it, Alltså mm. givetvis var ju Shui nere på den här målplaneten och vänstrad med henne och då fick hon den i huvudet där har du det Alltså mm. Shoei var ju nere där liksom, En snabbis med henne Ja för det var du? ju någon gruvplanet Precis Så mm. att Han kunde ju inte avslöja det för Malar utan han var ju nere med master helt enkelt. Mm. Och det var det liksom, när de hade avslutat sin så här löv, så här, sweet löv där nere. Och Shoe hade dratt upp igen där för att plocka ihop den här hela men nu när, där. nu när Lupi uppe med sin hand där och tappade den, den då, då var också. ju Shue med på Miljön och Falcon där och de kommer ju och hämtar... Det kanske var en jävla fördröjning. Det är otroligt stark vind ja, Jag har ett bättre svar till det mm. Ja, okay. för, när, det <laughs> för när Luke blir med sin hand Och eh, hans hand Och lasersvärdet faller ner I den här där nere Sam, Samma ställe där Luke i princip tar självmord, av sig. Ja. tar självmord av sig Han tar självmord Men han överlever genom att han sugs in i ett hål ja, just. Samma sak händer med den handen där Och förmodligen hamnar, hamnar i ett annat hål Där det finns uh, uh, skrotrester och grejer Och där finns lasersvärdet Och på något sätt så har hon sen, eller någon annan, som någon ny karaktär i Rogue One kommit åt den. Och där kommer hon introduceras med i Rogue One. Och därför har hon fått del av såsvärdet och den är där, där den finns nu. Mm. Det känns som en tråkig förklaring, men okej. Okay. Det var en tråkig förklaring när jag får en e-bok i, i huvudet, eller vad du sa? Ja, men det, det, jag skulle det det. faktiskt också gärna vilja höra Vad han Men det, jag tycker också det är väldigt schysst Att de inte tar och berättar dem heller Bara, Nej. låt det vara Folk det, eh, De visste väl att eh, ja, ja Folk vill, vill vet veta om han på... har försvann inte den. <laughs> Nej. Vill ni veta vad jag älskar Med den här filmen Förutom <coughs> hela filmen Det är att de gör uh, När man kör film uh, Basic 101 Regel nummer ett Show Don't tell De visar allting som händer De berättar inte det Som i episod 1, 2, 3 Oh, we fell down to the nest of gun dogs. Oh, I haven't seen Judy This and bla bla bla bla bla De bara berättar skit som inte vi får se I episode 7 Så visar de det Som vi ska se Regel nummer ett Show Don't tell Och de visar allting som vi behöver se Med praktiska effekter Riktiga inspelningsplatser Riktiga skådespelare, riktiga karaktärer Riktiga siter som man kan se Känna och ta på Och det är så jävla bra Det är så Star Wars Får jag lägga till en grej som jag tyckte ja. var väldigt skönt också Det var det att alltså när de skjuter med nu laservapnade Så har de en tyngd Alltså i, i de här alltså fyran till sexan så det, låter det, med så här, det låter som små pruttar Det är så här. Mm. Liksom när de skjuter pew, pew, pew. Mm. Ja precis det är ju något sånt där De hade, de hade ett klick bakom det. Tju, tju. Ja, det Ja det finns någonting och, i det Åh alltså vilket ljud Kylo svärd har och oh. Vilket jädra ljud När det alltså, all... kommer ut där och låter mm. Alltså eh... <laughs> Jag kan inte säga ja, men... på något annat sätt Det går nej, inte nej. att säga på något annat sätt än att upp det, Men det är som du säger Louis När han drar fram sitt svärd Och bara <laughs> Det, alltså svärdet blir en <går> egen karaktär. Och det måste ju vara gjort på något annat än en vanlig laser jag på att säga för att det vibrerar på ett grovare och it trembles. Ja, det, jag, jag tänker tillbaka nästa. på jag tänker tillbaka på episod 3 när de där robotarna har sina sådana här laserstavar vid sidan av strömförande stavarna. Mm. Något, den är byggd ungefär på lite tekniken när han drar fram så här bara Och sen drar ut de där små visirna då. Så blir det blir ungefär så han drar ut snoppen och så två kulnar vid sidan och bara... Zum, zum. Blir det, zum, zum, zum. det blir... Det blir epic. Ja, och apropå laser och sån skit då. När hon tar tag i, <laughs> tar tag i hans... <laughs> handtag. <laughs> ja, ja. Så, så, så, så ser de syner. Ja, Gör hon är helt där? till sig. Ja, det är nästan som att hon ser in i framtiden- för att vi får väl se saker vi inte har fått se än i filmerna. Ja, kom. Som att till exempel de står ute i regnet- och det är Kyle Ren och flera personer. och Ja, och sen är det en röst som säger typ att- det här är dina första steg- Och det tänker jag, kan det vara Luke Skywalker som vi hör säga de orden? Ja, alltså jag tänkte på det här. För detta är väl en sån här en liten smått flash-forward. Vi får se. Precis. Och, eh, han, där håller ser vi... ju, han, han håller ju sin robothand mot eh, r 2 också. Precis. Och då ser vi att det där är Luke. Och eh, jag tyckte om de här scenerna. För de var mm. snabba, korta, eh, väldigt mörka. och så mm. mycket, Alltså det var ju regn och grejer och, och blixtar. Så man fick inte se... Allt så här väldigt detaljerat vad det skulle kunna vara. De avslöjade inte så mycket om vad eh, hennes Flash Forward är för något. Men man fick se, som du sa, eh, en robothand på R2D2. Och sen så fick man se eh, eh, Kylo Ren med några. Han hade väl några Stormtroopers bevis, jag har för mig. Mm, precis. När stod i regnet och med svärd så här snett mot sidan så. Mm. Och bara oska och, och regna Och, och det, jag tyckte det var så snyggt mm. bara, Jag hoppas verkligen att det här kommer I senare filmer Jag hoppas också för det var så snyggt Tänk dig se en En lasersvärdsfight I mörkret mm. När det regnar mm. Och när de dras så här på bara zzz, zzz. Alltså och, när du säger regnet Då tänker jag lite på sista filmen I Matrix-trilogin där de är ja. i regnet och... ja, men, Inte sånt regn <laughs> tänk, dig, tänk dig när Lasersvärden sveper Fram tillbaka över regnet ah. Och sen är så jävla varma Så kommer det komma ånga från Sverige ja, Och droppar från bara Kommer det bli sånt så som vatten Frånga så blir det Typ mm. bara, det hålla på och slåss där Det kan bli riktigt jävla kul cool, tror jag. Mm. Och, jag... Ja, Erik. Erik och Ja, Erik. Det, det, det låter ju som att du behöver en anställning där borta i alla fall för att ja, på något vis iscensätta den här scenen. <laughs> jag, jag tror det kan bli bra. Mm. Ja. Alltså, jag, du, du sålde mig där när det liksom började bli massa vatten som gick upp i ånga och jag såg liksom hur, det, ja, hur de här lite halvlångsamt nedslåade så att säga. Ja, slow motion scenerna. Ja, precis slow motion scenerna. Ja, det, det har man. Mm. Ljudeffekterna får du nog dock inte göra själv. Nej, nej, nej, det får inte göra du övertygar mig ändå. Ja, jag övertygar mig själv här. Jag ska fan uh, maila J. J. Abrams om han nu ska göra nästa film också. Eh. Uh, är mm. ja. med en Lasseter's fight i regnet där vattendropparna nuddar Lasseter som svingar och vattendropparna Oh yeah. Sen kommer Mas Kanata ner och uh, ja, hon förklarar då för Rea att uh, det här lasersvärdet det hade ju Luke och Lux, pappa och nu mm. har hon det. Och, och där börjar nog jag och många andra tänka att ah, hon är en Skywalker om man inte redan har tänkt innan förstås. Ja. Och uh, jag vill bara säga det att det finns ju många ledtrådar som Skriker att hon skulle vara en Skywalker till och med mm. och, och, och Jag förstår det. Men jag vill inte att det ska vara så. Det, det är för enkelt för mig. Förstår ni vad jag menar? Att det, det är nästan tråkigt om det vore så uppenbart. Jag vill ha en, för, vill ha en, en, en, en, en annan lösning. Ja. Vi kan väl lika bra ta uh, nu då att uh, uh, ja. Många tror ju att hon är dotter till, till Luke. Och jag är en av dem som Janka inte tror det. Har du någon annan teori? Det eh, är så som du och jag faktiskt har pratat om eh, lite. Mm. Att eh, ja, hon eh, var ju med på en den gruppen som Luke uh, tränade mm, Det är så jag, så jag uh, Fel en grej Apropå det för att Då pratade jag om ett barn att Luke hade ju en typ av skola En jädda i skola Och så var ett ett barn som det var problem med Fast de sa ju det När jag såg om den nu att det var en pojke Jag uppfattade, uppfattade inte att det var tydligt en pojke Jag trodde det bara var ett barn Och då kunde det ha varit Ray som var problembarnet mm. Men nu sa de en pojke Och då tänkte jag att då är det inte Ray Nej Det, det handlar ju om uh, Kaiburen. Ja, det tror jag med. Mm. Mm. Men jag tror att hon var med där ändå för att Kaiburen visar också ett uh, väldigt uh, stort uh, ag mot, uh, mot Ray, märker mm. man. Om man kollar så han vet <coughs> något till mer om Ray som inte vi vet. Ja, första gången, uh, var det någon säger, det var det, Det var en tjej med, med dem. Mm. What girl? Han blir ju helt till sig. Mm. Så han vet ju någonting mer. Än, eh, än vad vi, vi vet. Men eh, just. Jag eh, tror. Alltså. Om man ska tänka lite. Hur, hur kraft. Alltså jag ger en liten koppling. Till en annan eh, franchise här nu. Alltså. Eh, till Jing Grey till exempel. Mm. Alltså i x men Phoenix. Ja, och det visar ju hon också redan när hon var jätte, jätteltiten. Mm, bra jämförelse. Och det visste ju mm, alltså Xavier, och man vet ju att det här är kraften, det är någonting som ska tävlas. Sen försvann den. Mm. Och så kan det vara nu i Race, där också. Under skolan där, när Lok, och då så. Ja. Vissa tecken. Sen så var det någonting som uh, hände. Så nu så har hon egentligen gått bort. Tänkt, alltså, den har lämnat. Men ja. nu när kraften börjar. Alltså, det får awakens. Alltså mm. på henne. Så kommer hon bli mer och mer. Och jag hoppar redan nu till. Längre fram där då. När, uh, när hon träffar Luke. För det kommer hon göra. <laughs> det gör ja. hon. Och där är, Alltså Hans minspel är bara Shit, nu är här, är nu, nu, nu, nu börjar det nu, nu har det Kommit i kapp mm. Men det kan också vara som sagt Att han står i bara shit Det här är min dotter, nu har hon kommit Alltså det är just den här dottergrejen också Vi mm. vet inte riktigt Men jag vill fortfarande inte tro Att det är Hans dotter. Och jag hoppas inte att de går den vägen till att det ska vara det i familjen. Att det här kan vara en, en helt annan. Mm. För att... Eh, som sagt, vi vet inte hur han kanske ska han gå över till Darkseid. Men som vi såg nu så tror jag inte heller att han kommer <går> gå, gå den vägen. Men... Eh, men... Alltså... Eh, Karolön är ju ändå så... Leiras... Eh, eh, son. Alltså en Skywalker. Och... Han har gått till en mörk sida. Så då har vi redan fått en mörk sida. Där igen. Okej, okay, det fick vi redan med Anakin. <laughs> Men... Eh, ja. så det, Nej, jag tror inte det. Mm. Har du någonting att säga? Ja, jag tycker din teori är jävligt intressant. Samma sak med is att... Uh, det blir för enkelt om Ray är Lukes dotter. Det, det blir för uppenbart, det blir för enkelt. Nej, nu sa du, du sorry, fel. Nej, sa vi inte. Att Ray är Lukes dotter. Såg du det? Så. Ja. ja. Det blir för enkelt om hon skulle vara det. Men... Uh, Inne sinne så vet jag, eller vet, jag hoppas att, att Luke fick till det och använde sin lilla, sitt lilla lasersvärd och få till en unge. Men det blir förenkelt. För i flashbacken när ett barn tas från hans träning man får se ett litet, det var ett litet barn. Om jag minns rätt var det nästan som ett spädbarn var det va? Om, om jag minns rätt. Eller var det något barn i, i typ tvåårsåldern? Jag kommer inte ihåg när... Den ungen tog från Lukes skola Men min teori var att Både Kaido Ren Vänta och och... lite har vi fått se när en unge har tagit jag... ja, nej, nej, Det, det jag... är när Ray berättar När hon blir lämnad på Tatooine Och ja, jag tror att det är det. samma Tatooine. veva Nej, nej, nej, nej på vadå, eh, Tatooine Jakub... vi, får se, vi, vi får se när hon Lämnas på planeten bara. Precis och då, har, då vill, var det, det är ju nog att hennes det, har, det är ingenting med skolan Nej men, de de tror, de tror men det tror jag att det har att göra Hon har varit på skolan där Innan tror, de har dumpat av henne där ja, Jag tror att det har att, Jag tror att både Kylo och Rey har en koppling Jag tror, jag tror att båda Jo oh, de har varit de på samma skola Har varit på samma skola Och Luke kände tidigt av att Kyle, alltså att Ben som han heter på riktigt Vilket är kopplat till Ben Kenobi Kylo heter Ben Ja. Att Ben då eh, att Luke kände av att han har en viss dragning att, att det mörka finns inom honom och han, Luke kände på sig att det här kommer bli problem så han, ja, han fick ju lämna skolan och samtidigt så såg han att eh, Rey eh, kraften var väldigt stark på hennes sida och på något sätt visst de var väldigt små men på något sätt så kände de kanske av det där så de separeras från varandra eh, Ray blev dumpad på Jakku och Ray eh, och Kylo Ren försvann då Och, eh, ja, de, jag, gör ju, de gör ju samma sak som de gjorde med Doc och Leila till exempel Ungefär så, fast mm. de raderar eh, Reys minne som jag och Louise har pratat om mm. på det här Att eh, hon har kraften inom sig Men det är bara att det tar tag innan hon förstår det mm, för den är blockerad som, Den är blockerad, men är som de säger Kraften kallar till dig Och sen som Louise säger när hon snuskar upp sig Släpp in den, typ mm -hmm. <laughs> men vad är den grejen också Måste bara säga det med att Dumpa massa barn på ökenplaneter Sluta med det ja Dumpa dem där det finns vatten mm, ja, men Jag tror att både Kylo Ren och Rey Har känt till varandra sedan tidigare Fast inte så mycket Som, nu. För som du sa också när han frågar Vad var det för sig. Och han blir helt till sig mm. Och när han försöker få information han, kan, du, han, här, kanske, han kanske var så sugen Han kanske liksom Oj Finns det någon tjej här? Så liksom, Vad är det för tjej? Vad är det, för tjej? Så, ja. det skulle kunna vara en sån romantisk relation också, Som de har för. Och, de är men, slut, men, men, och, och det är inte lätt varit... att hitta någon <här> Visst, annan Vet men... ni hur det är svårt att hitta folk, Andra folk som har kraften liksom. Man får gå på riktigt så här, liksom, Specifika, specifika Precis. dejting Precis. Men, men just den där tjejen där, det, det, det är ju egentligen på bägge Den som jag sa Att de har varit på samma skola Och kraften har handvit om det mm. Ja. Eller som sagt att eh, Hon är eh, Lux eh, dotter och då känner igen För då är de ju ändå som mm. så, så att eh, och, och det märks ju Väldigt, väldigt tydligt Att han vet mer om henne Än vad vi vet mm. Han vet mer om henne Än vad hon men, vet om Men egentligen om hon skulle vara dotter Och, och, och allting och sånt där Då borde väl han Solor Och jag vet om det också, eller hur? Nej. Inte säkert. De har man inte sett på jättelänge säkert. För Lux försvann. Ja, Lux försvann, ja. Senaste Hans Solo såg det var i episod 6. Och sen vet vi inte mer när han såg efteråt, men vi kanske får reda på det här i Row One. För det är inte säkert att detta är det sista vi har sett av Hans Solo och Luke För de kan göra cameos i sina filmer också för att utpla sig för Vilken intressant tanke jag fick i plötsligt. Men hur som helst, jag tror att Kaido Ren och Ray till varandra sen tidigare i skolan där. Och de separerades. Eh, Kaido blev ond och hon gjordes undan. Och därför kände han igen eh, henne. Och när han försöker göra sitt eh, Jedi mind trick på henne så han gjorde på Poe för att få ut information. Hon kämpar emot honom. Mm, det var häftigt. Det var grymt så in i helvetet. Ursäkta mina svordomar men Jag svor ganska mycket under min recension Jag kan inte låta bli När det handlar om denna Star Wars filmen Så jag, jag Behöver sig för att jag svär i den här podden Men hur som helst Den scenen var riktigt jävla häftig Han gör allting han kunde För att eh, få ut Informationen eh, ur henne Som han gjorde med Poe för han Poe sa du kommer inte få ett skit utom mig Och han bara gjorde force Och grej bara Och så fick han ut informationen på en gång. Och sen försöker jag göra samma sak med henne. Han bara... Och det lyckas inte. Hon kämpar emot honom. Och då blir han så jävla arg. Att han går tar fram sitt svärd. Och så... Nej, de två sista... Och bara går bara nära sig hela jävla rummet och förstör allting. Och sen kommer en av dem. Roligaste scenen ja, i hela det, filmen. Det, det skrattar jag också. Så det... När de, när, det kommer två stycken Stone utanför då, där i rummet för dörren är öppen. och man ser att det kommer gnistrogräs och grejer så, och man hör att det är fucking mig händer inne. Bara... Han förstör allting. Och så kommer två Stone så och ser det här, när det faller ut någonting. De säger ingenting, oh, men man, deras uttryck är bara, ah oh, fuck. He's in, he's in that mood. Yes, oh, let's turn back. De bara, ah, oh, de tarna till, tittar som Och går tillbaka Åh det är så jävla bra <laughs> Utan ja. en enda jävla replik Får man reda på De här grabbarna de har sett detta förut De vet att eh, Att Kallorin, Han har temperamentsproblem Alltså han blir förbannad När inte han får som han vill Han förstör Alltså det måste vara dyrt som fan på den nya dödstjärnan Att reparera saker fan För han förstör ju allting Och de, de, de här såntroparna de visste om det äh, Vi grabbar Vi, vi, vi, eller grabbar vi, vi backar Sakta tillbaka låtsas som mycket har hänt Vi vänder oss om Och så går vi tillbaka till fiket Ungefär så var det Mm Och det var så grunt. Absolut Ja Och det äh... var det jag ville säga Och då, då får man reda på att Kylo Ren och hon De har någon koppling till varandra mm. eh, Där Kylo Ren vet mer om henne Än vad hon vet om Och än vad vi som publik vet om Det är min teori Mm en karaktär som har dykt upp i det här laget som vi inte har nämnt Det är Captain Fasma I sin kromröstning Där Och det spelas av Gwendoline Christie Hon den här tjejen I Game of Thrones Den här långa stiliga Riddaren Är det den nya Prisjägaren typ? Eller? Ja precis Fan vad överraskande man blev att det var en tjejröst Jag visste ju att det var Jag tyckte det såg ut som I huvud taget Jag hade hoppats att hon skulle ta sig hjälmen en gång men kan jag få se mer Utan karaktären i de För det är en lite för stor Skådis att bara Var täckt i en hjälm Det är coolt att det var en tjej faktiskt För man så tror Nu tänkte man en sån bad ass Ny bounty hunter som Boba Fett Vad är den första replik Jag kommer inte ihåg men det var väldigt tjejigt i fall. Jag tänkte bara, oj! Nej men det det är ju i början där, när hon kommer tillbaka efter räden på den här byn på ökenplaneten och han är helt skakig. fin, ja. så säger ju hon åt honom så här typ, varför har du tagit av dig din hjälm och äh, lämna in ditt vapen för inspektion och kom till min division och sånt där. Just det, ja. Så var det, ja. Och så var den en där, jag hoppas inte... Åh oh, Det var jag inte berätt på. Och sen... Det blir nog bra. <laughs> mm. Okej, okay, jag, jag tyckte en skrek tjej bara man såg den. Utan att jo, men den jag, jag brukar bara titta på skorna när jag tittar på folk. Jag kunde inte låta bli att tänka på... Har ni sett Battlestar Galactica? Jag tänkte på Cylons, för de är väldigt kromiga. så. Nej, okay. ni har inte sett... Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Eh, älskling... Mm. Jag vet att det var en karaktär som du tyckte väldigt mycket om General Hux Som spelas av Domhnall Gleeson Som vi har sett På sistone bland annat i den här Vet du det, här nu Hon, den svenska Var ju med i den, vet du hon, Alicia Vikander uh, nu, har du, nu tappar du bort mig lite Menar du ex Machina? Ja, precis, det är mm. faktiskt två personer Det är ju eh, Poe Dameron spelas ju av Oscar Isaac Som var med där. Ja, ja, ja, ja. och sen den andra Han så skulle undersöka om det var en... Aha. Om, om hur, hur bra AI det här var då. Han, han det var Dommahal de, Gleason och uh, den karaktären... Han heter eh, Dommahal Gleason. Ja, precis. Ja, och det. han är för övrigt med i... Uh, om jag minns helt, helt rätt nu. Så är han med i uh, Harry Potter. Mm. Och det är han med, ja. Han är med i Harry Potter. Mm. Uh, skitsamma. Harry Potter är... Uh. Ja, ja, men jag jag tycker han kändes säga i hela tiden men får jag hjälper? säga min åsikt om honom? Jag gör det. Om inte ni har något om ni har någon åsikt så kan jag kanske kontra. Ja. Med varför han funkar. Så börjar du Erik. Ska jag börja? Ja, men ja. Jag, jag tyckte han funkade bra för alltså, du säger ju att han är så då skitnöd, men jag gillar ju att han är så att säga skitnöd. Jag tycker det passar på honom att han är lite sådär... där ja, vad ska man säga? Spänd, tokig, hitleraktig, eller måste jag mm. säga. Mm. För han, han är ju precis som att han är som en stålfjäder hela tiden, och han har ju något underligt, högfärdigt, eh, ja, sn snäsigt. Mm. Alltså, en äckelmoderat typ, eller hur? Mm. fattar väl. Mm. Det är ju något sånt. Det är ju något sånt, även jag, jag gillar ju sliska karaktärer. Jag, jag tycker det är skönt när folk. Spelar ut ordentligt på sliskiga karaktärer. Jag tycker han gjorde det bra. Mm. Helt enkelt. Peter, har du någon åsikt om honom? Jag vet inte hur mycket jag säga för åsikt. Tyckte. Nej, men om du tycker om honom. Att han funkar bra eller funkar dåligt. Eller vad fan som helst. Nej. För Nej. han är ju faktiskt den högsta. Så han är den näst högsta skurken. Först är det Snook, Sen kommer han och sen kommer... Kylo Ren ja, Han, han, han ifrågasätter vissa saker som Kylo Ren ja. gör Jo, men Så kan vi säga så Var det ju firan Och det också Men vad gjorde Darth Vader När någon ifrågasatte honom Han ströp ihjäl om med kraften ja, inte Jo, han men det var, också, det var ju också för att visa För att de trodde inte ens på att han hade det Nej, precis Nej, Men. skiter det Det är inte det vi ska prata om Nej Han var väl bra, jag tyckte bara att han behöver inte ha det jävla Hitler-talet Bara det... mm. Jag tyckte det blev lite Innan de fick iväg strålen där. Ja, mm. ja. Alltså, ja just... alltså han Han, mm. han ju för fan precis som Hitler Och han mm. stod precis som Hitler ja. och... Det var nog det som var meningen Jo, jo, jo var jag mening. förstår Det är en väldigt starkt den... Ja, det är ju ondska Ja, det visar ju väldigt starkt Vi vet ju, det är ju någonting som vi verkligen kan ta till oss. Ja. Mm. Det är ju våran verkligen vunska man säger. Det är vi ju inte ha dock man vi har sagt Nej men det. det vi har blivit så. Mm. Ja. Och ja givetvis så gör väl alla eh, dumma eh, organisationer om man säger så. Mm, ja, förstår. Men just att de skulle också strömtrupper gjorde också typ hitta rakt upp. Alltså knyta sig Nej vi gör de inte det inte heller. Jo. Men det, men det är ju liksom en. Det är ju Nej, men det, det, blev, det blev någonting. Ja, vi har sett, kom på något nytt, kom på något eget så att jag tänkte ungefär. Louis, mm. mm. har du någon åsikt? Nej, jag har redan sagt äh, men inte det. Men skitsera, säg vad du så säger En sista ja. grej. En sista grej. Som jag vill lägga till bara. Jag, jag tyckte hans mimik när han höll talet var av en riktig galning. Och det, mm. det tyckte jag var bra gjort i alla fall. Det, det vill jag bara säga. Jag tyckte han hade bra mimik. Jag gillade det. Mm. Jag håller helt och klart med Erik här, för uh, den här killen som spelar honom, han är rätt ung. Och uh, karaktären är rätt ung. Samma sak med Kylo Ren. de är rätt unga båda två. Och de har fått stora roller att fylla igen. För den förra generalen, alltså i, i Dödsjöna, han var ganska gammal. Han har old shit shit, och Darth Vader var också väldigt gammal. Så nu har vi helt plötsligt två unga. Huvudskurkar Karl Ren, Och General Hux heter han, va? Mm. Precis Och eh, Som vi sa, han är ung Han är ivrig Han vet att han är på den onda sidan den mörka sidan. Han tror på det han gör eh, Inom parentes eh, Han är hjärntvättad, manipulerad Och eh, Han är väldigt ung För att ta ett sånt där stort ansvar för så mycket människor att göra inom parentes önskar då i galaxen och eh, han, helt, han blir helt till sig så som eh, borde ni säga eller, eller alla ni tre säger att han tar sig an den här stora rollen inom parentes Hitleraktig som ni nämnde. Han eh, skriker och gapar och bla bla bla, så ska vara. Att han förmodligen tar vatten över huvudet då. Vilket Han gör också Men jag tycker att han gör det Jävligt bra För Med tanke på att Många kanske tycker att han var för ung och Han skriker och går på grejer Men det är just det som är grejen Det är de små detaljerna i den här filmen som gör det så bra Han är ung, han är ivrig, Han vill så mycket Han vill visa upp hur mycket han vill Med det där onda han har inom sig Han tror På dem han har bakom sig, alla sina ståndtroppers och grejer. Han vill bara göra ondska och ta tillbaka galaxen på alla sätt och vis. Och han gör det bra, tycker jag. Ja, jag skulle också vilja säga en, en liten, liten detalj som hade stärkt honom ännu mer än i hans 70-tal. Det hon hade flugit lite spott. Då hade han blivit en... ja, men alltså, det, det, det kanske låter fånigt Men om han hade liksom fått en liten Liten spott som hade flugit iväg Som han liksom inte ens själv hade märkt Så hade det gjort mm. honom ännu lite galnare Jo det, det, bara... det är alltså inte själva just Det alltså Hans jävla tal Och beteendet Och om han är ung eller något Det är inte det som jag menar Det är just själva filmatiseringen Av grejen Att det blev en grej Jag förstår ni vad jag menar Du på gör det? att de har med överhuvudtaget ja. ja Jag förstår vad båda ni menar alltså, Jag kan tänk hålla med dig, kommer kanske vad dumt men... mm. Tänk om det hade kommit lite spott När han pratar. det hade varit så här. Han är riktigt så. Här, oh, han är helt inne in the game, in the zone när Han pratar, ja. men jag, jag pratar inte om själva eh, Hans tal, jag pratar om Han övrigt som karaktär Och som person för eh, när han inte håller tal till alla stormtroopers, Du då är han fortfarande så här, han försöker vara eh, ledaren Aj, även men. mot Kylo Ren jo. och även mot det Supreme Leader, han ifrågasätter Supreme Leader också nej vi ska göra så här. För han, han försöker vara det högsta hönset av både den som är det högsta hönset och den som kan slakta Om är bara tanken mm. jo, men i det jag tycker också att det är bra jag säger inget mm. annat om, om det här, det var jag tog bara just den. Ah, igen, jag tror jag förstår. Det jag blev en dålig sak att de just hade. Sen just han då att han. Alltså jag frågesätter både Supreme Leader och eh, Karvenda som du sa mm. att han vill ta över och eh, det tycker jag är jättebra. Och sen eh, ja, jag är tvungen att fråga er bara här. Eh, ja. Tänkte ni på någon annan karaktär i eh, I film eller i telespel eller någonting. Den är sådan. Alltså är det någon som kan. Ja, någon som man kan jämföra med. Nej. Jag, jag säger bara jag med... mitt. Det jag kom tänka på när jag såg General Hux. Eh, det var min livliga fantasi. Men jag går tillbaka till Mattager igen. Men då backar jag alltså jättelångt ändå. I Metal Gear historien Nej men jag ser han faktiskt som en ung revolver Jag eh, måste säga att jag har faktiskt inte Snake-ytor Alltså 3 Jag har inte spelat Metal Gear -spel, Så jag har Nej, inte sett ny kommentar Har, har jag passat på Nej. den här ja. Nej men det var bara mitt Jag tyckte En ung revolver i alla fall Var general hacks Ja men vi är alla överens om att han gör det bra. Absolut. Ja, jag han bra. Um... Det, det är just här jag tror att många kommer grälla över. Jag nu Som sagt, jag har inte lyssnat på andra poddar. Mm. Inte, jag har Ingen aning vad vad folk tycker om karaktärerna. Alla tycker jag, om honom. Gör om de det? Tror, ja. Bra, då är vi överens. Ja. Och, var, och sen skulle jag säga det också. Att, alltså, om man skulle tycka illa om honom så skulle jag tro att man tycker illa om honom. Kanske av samma skäl som man tycker illa av. Vad heter han i Game of Thrones? Den här ungen som... Ja, får... Jeffrey. Jeffrey ja precis Jeffrey. Ja, Jeffrey, ja. Ja, Jeffrey, ja. ja Hur den uttalas, jag tror i så fall tycker man nog illa om honom Av det skälet Av att han faktiskt är duktig på att vara äcklig ja. Och det är ju egentligen inget skäl att tycka illa om, om honom för, det. för han gör ju ett bra jobb som det han ska göra mm. Precis, han får betalt för att göra ett jättebra jobb Och, eh, Och Geoffrey eller, eller Goffrey Han gör ett jävla bra jobb ja, Jag tycker också för det är alla... strålande insats Alla hatar honom Och honom. alla hatar honom som skådespelare med För att han gör den rollen Han är, helt jävla, han är ju unikt underbar ja, Fast han ja. är död nu Så? Ja. Ja. Inte skådespelaren Nej, men Jag förstår vad du menar Hur säger man Jeffrey eller Goffrey För det är som Erik och Erik Jag vet inte vad skillnaden är Eller som Vader och Vader Fuck you, Peter, Peter. Hahaha <laughs> <laughs> ja, Hahaha ja. Eh, Apropå om, om Vi går tillbaka precis. Om vi eh, hoppar tillbaka i handlingen, vi behöver inte ta varje steg så jätteprecist, men eh, hon blir ju kidnappad igen. Vad? Vill du säga något? Vad gör du? Han gör ett klot som sprängs. Ja, ett klot som sprängs. Han gör du solen. Nej, Nej jag menar ah, när jag ja. på Onska kan vi nämna snabbt den nya i parentes dödstjärnan. Eller dödsplaneten? Ja precis, det är, det är, är väl en planet de har gjort om Om jag förstår rätt För att ja. de ska suga upp energin från solen Och skicka iväg den mot bestämda mål Ja, och skillnaden med den här Och eh, den gamla dödstjärnan Är att den här är så jävla mycket större mm. Och så jävla mycket mer datajord <laughs> Men så jävla mycket mer kraftfullare För, för samma jävla svaga länk. Ja, och en rävla som ska ja. åka i, i en. Jo, men den här svaga länken fick de reda på. Eh, tack vare BB-8. Men det som är grejen med den här nya... He, vad heter den? Heter den döds... Nej, Nej. Ja. vad, vad hette den? Hade, jag kommer inte om, Men vi säger dödsplaneten, för det är fan en planet. Och den, den ser väldigt datajord ut. Det, det är ingen... Eh, eh, Som är riktigt riktig rekvisita som de har filmat. Så det är data gjort, det förstår jag. Men det är en enda stor planet som inte behöver vara i omlopsbana runt den planet som den ska sprängas. Eller ha en eh, det? Eh, fågelvägen linje för att kunna spränga sakerna och ting. Den kan skicka iväg sina strålar, multi strålar samtidigt till diverse planeter från där den befinner sig. Från långt, långt bort Och jävlar vad den förstör Det blir fan brutal stoftslakt Av varenda planet Den tar död på mm. Det kommer inte ens bli Tänk om, om The Millennium Falcon hade flugit in i en av de planeterna de, Som de har förstört Det hade inte blivit Vi oh, är we are, we are på en meteorit In a meteor shower Nej, det hade varit typ så här Sand, typ Det är utan så de får sätta igång i vindruttorkerna för att kunna se. För den här planeten, den förstör allting brutalt. Yeah. Samtidigt. Ja. Jag, jag, har en, jag har en liten grej om det i så fall. Alltså, alltså, alltså, historia brukar man ju lära sig av. Det är liksom därför vi har historia i skolorna. Och sånt här. Mm. De är ju skitdåliga på att lära sig av sin historia. De gör bollar som exploderar. Ja, jag satt och också och tänkte varför måste måste ha... Nu var det typ mer en planet än... Ja, det är ju fortfarande men... en jävla boll. Jo, ja, men jag säger också, jag kunde inte ha haft någonting, en stationär byggnad någonstans. Eller som jag gör just nu, jag pekar på min Star Trek-tröja och säger, de borde haft en planet som ser ut som borgskeppen. De är fyrkantiga och inte runda. Det är där hade de fan fått kämpa med, kan jag säga. Så du menar, istället för en boll så skulle den vara fyrkantig och då löser sig allting? Ja. Ja. <laughs> har du aldrig varit med om en fyrkant? <laughs> det löser alla problem i hela världen. Ja. Så, så länge vi också. går från en annan figur till en annan. Okay, ja. Ska vi hoppa vidare lite? För... Ja. Jag, har, jag har faktiskt en grej, ursäkta, jag har en grej till. Om inte nog med det. Alltså, den första dödstjärnan kunde skjuta under en planet. Och sen den andra dröskörnan kunde också skjutas under en planet. Va? Nej, det kunde nästan skjutas under en planet. Okej, okay, den kunde nästan skjutas under en planet. <laughs> Nej, okay. den fanns inte. Men den, hade, den, den skulle ha tänkt att den hade mm. sån kraft i alla fall. Och sen mm. som gör den en som kan skjuta under fler planeter. Mm. Alltså vid det här lagret så känns det som att behöver de egentligen mer kraft. Egentligen inte. Men det hade varit mycket smart att det är mass med små ett Jag säger vilken jävla idiot som helst som spelar på odds Det är bättre att sprida risken. eller. Men hur mm, ska med ja. små mm. Vill ni höra en intressant sak angående dödsstjärnan. Ja, vi måste ha bygglov och... ja, precis. <laughs> ja. Men fast i stället är man om det inte är rätt boll. <laughs> Men du, fel det är man lite tusen så... så nu prata Erika, jag hör ingenting. <laughs> ja. Är man en diktatur så lär man knappast behöva byggt för att bygga en ny dödsskärna. Men, visste ni att den första dödsskärnan, nu visar jag bara för er, ungefär, ordet är ungefär så här stor, säger vi. Mm. Och den nya som nästan spränger planeter, den Bra, är ungefär dubbelt så stor. Mm. Visste ni är det? Jag visste att den är större än den gamla dödsstjärnan. Den är mycket större. Mm. Och den nya, den är hur stor, stor. som helst. Ah, ja, så stor. Det, det... Ja, jag tänkte ah, säga det. I, så, i, i, I länken som vi sitter med också. Ja, men så här, ja men det, det, den blir bara större och större mm. och kraftfullare och kraftfullare men förstörs ungefär på samma sätt. ja Och då är frågan, kommer den följa som i, i första trilogin då att de kommer göra en ännu större nu om två filmer framåt? Nej, Jag bra. tror inte Jay Airbus kommer köra åt det hållet. Ebens de ska inte in ens göra de andra. Nej. Nej, Tyvärr. men han kommer säkert vara med att ska vara manus, tror jag. och Nej, tror jag. Det, jag det är lite synd, för han gjorde det den här väldigt bra. Det är så bra. Mm. Uh, men i alla fall... Mm. Vi är om ju vi kommer tillbaka i... till scenen där de ska Precis. spränga det där sker, uh, skärneten. Vi är ju på den här snöplaneten. Alltså, de har ju olika miljöer. De har ju först öken. Uh, och sen så har de ju skogsplaneten. Och nu har de ju snärtigt skogsplanet. men vi, vi måste såklart prata om the money shot alltså den <laughs> nyckelbilden scenen som gör hela filmen till ett jävla mästerverk mm -hmm. jag vet inte vad ni tycker men när de är på planeten där han Hanso och uh, de pratar med uh, maskarna då är vi på skogsplaneten på rebellernas då, då är precis det rebellas skogsplanet där Och då kommer stormtrooper och attakerar då Med sina typefactors mm. Och sen står det någon som ser ut utöver ett, En stor sjö Det kommer någon, och både jag och Jonas Vi bara, ah, oh, motherfuckers Nu kommer, the X-Wings Och vi bara tittar på, vänta, nu kommer de nu, nu kommer de, nu kommer de, de kommer nu Och så plötsligt bara kommer de man, man ser det här. Eh, eh, dimma Långt bort från eh, Tryckvågor från deras eh, Jetstrålar, eller alla fan nu är Men de slänger upp ånga Och så man långt från, oh, nu kommer någonting. Och så får man se en scen från sidan. Där man ser flera stycken X-wings som svävar en meter över vattenytan. Och bara sprutar ut vatten. Och bara just den bilden. Bara, ta bild på den. Åh, oh, det är så jävla läckert. Det var helt om ni lyssnade nu, okay. nu kunde du se vår Skype-video nu på Logos, nu skulle ni se att han kunde få jobb som vädermetolog på tv 4 Han kanske som och även som manlig för jag har ingen tröja på mig. I norr kommer det regn i söder? Kommer det sol? Och... Men det var så jävla snyggt gjort. Det måste ni fan hålla med om. När de svävar över vattnet här så plötsligt så blev det en stor jävla strid där med TIE Fighters och X-Wings. Det var så grymt. Nej, det håller vi inte med om. Nej. Alltså helt jättebra Det var jätteroligt att här gestulerade. Alltså det är ju skitnär att han puttade ner sin egen webbkamera. Och en annan grej jag har att tegla oss Ser inte Poe Dameron skitrolig ut i hjälm? Han ser ju ut som en möpp. Det gör du också. Ja, det gör säkert jag också. Men jag är inte med i Star Wars. Nej men jag menar han ser ju han ser ju oh. ut i hjälp apropos enstam till får nå ut du benar han men, kommer hjälp vänta lite måste ni prata samtidigt som andra pratar nej men jag kom på det jag därför var jag tystar där. ja. du ska få ni ut Erik ja jo, jag ser säkert få ut i hjälp men på det är de såna fan få jag ut <laughs> ja, jag har en karaktär som jag tyckte var lite felplacerad i Star Wars men det funkar ändå Och det var han som var med i Heroes Som kunde läsa tankar Ja, jag tänkte på det också att, ja, Fan heroes. vad han Förlåt om jag avbryter Men fan vad han har blivit stor alltså, Nu säger vi inte biffig stor Han har blivit fluffig mm. Nej, jag tyckte också Eller också Ni sa det inte Men jag, jag tyckte han inte skulle vara med Nej, alltså, det, alltså han, han gör det bra, jag förstår alltså, Det, det där måste vara hans livsroll alltså, Ingen snack om saken Nej, han passar inte in Ansiktet funkar Med hans kropp Alltså klarar x den här vikten Och flyger med den Ja du tänker ja. att han är den nya Porkins Ungefär Alltså jag jag menar, jag snackar inte Någon skit om storväxtmänniskor jag, jag menar bara just han som karaktär Eller som person kändes Felplacerad i Star Wars Hans ansikte funkar Han är jättebra skådespelare Men han, om, han, om han nu visste att han skulle vara med I en Star Wars film Då borde han kanske alltså nu kommer jag låta som Det värsta jävla svinet här men han kanske borde varit på gymmet lite mer inför den rollen för han, det är bara han som står ut jämfört med alla andra alltså X-Wing piloter. Ja men han kanske fick eh, rollen för att de skulle ha en eh, porknis till. Kanske också. Det det är det. Alltså, jag tror inte han... teorin. Ja, men jag tycker jo, alltså, jag att för han de skulle en... absolut inte vara med. Jag, yeah, jag, jag vet de... inte, jag, jag gillar inte han alltså, För mig så är han bara kopplad till Heroes Och det är bara en roll Och där sitter han så att göra någonting mer än Heroes Nej, alltså jag håller inte med Han, han är bra i Heroes Men sen är här med i film så jag har sagt att du ska se Big, jag vet inte Big fucking spider eller vad den heter uh, Big freaking spider kanske den heter Men skitsamma Men jag tycker ändå att ja, se. Det, jag förstår, de måste, måste vara big spider. Det hör inte hemma med Jo, alltså det är en B-film, men det är en jävligt bra B-film. Men hur som helst, han passar bra in i Star Wars fast ja, ändå inte. Vi, vi skiter i honom nu. Ja. Eh, tillbaka alltså, jag till jag blir riktiga vi har, vi har inte pratat <laughs> någonting om en av de absolut viktigaste och det är ju prinsessan Leia såklart. Vem? Ja, det var någon som hade typ kanelbullar på huvudet i gamla filmerna. ja Skitsamma, hon är med här också. Jaha, okej. Okay. <laughs> uh, säger åsikter, sen kommer jag med min. Ja. Ja, men varför vad skulle du göra så Säg din först, så säger vi våra sen. För att jag har en jävla bra... Ja, säger han då. Oh, okay. Jag tycker att hennes prestation, hennes uh, sentid och repliker fungerar Alldeles utmärkt i den här filmen. Hon presenteras typ nästan en timme och 20 minuter in i filmen ungefär får man se henne. Något sånt kanske. Och det är inte mycket man får se henne. Men den lilla stunden man får se henne jävla med känslor man får se i hennes kroppsspråk, hennes ansiktsuttryck och, och grejer. För då får man reda på att hon och hans stod då. De har haft ett ganska svårt förhållande. De är, inte, de är tillsammans Fast de har inte varit tillsammans på väldigt länge För hon fortsatte vara general Och han ord fortsatte göra det som han är bra på Och det är smuggla skit i galaxen Så de har två varit Ifrån varandra väldigt länge Och de har åldrats av blivit gamla ifrån varandra Och sen när de väl träffas För första gången där igen som man får se i filmen Det är så här De bara, oj eh, Ungefär Hej älskling! Hej! Men de säger inte så mycket där, och sen så finns det en scen där då, När de pratar med varandra av vad som har hänt, och grejer, bla, bla, bla. Och då säger: eh, Lej att eh, om. Eh, eller han såg du säga att han såg eh, deras son. I saw our son. Och då säger hon: Bring him back, någon sånt då. Och då säger hon: Hur ska jag kunna göra det? Inte ens sluk av det. Och då. Då kommer en av de bästa replikerna i hela filmen, tycker jag. Då, då säger: Luke, det är, han, han var hans tränare Du är hans pappa Vadå kände du bara shit Alltså Det här är så starka grejer som de pratar om Och sen så finns det så En scen när, när han kramar om henne Han, han bara, bara så ni vet Han pussar inte henne en enda gång Vilket man skulle kunna tro, de har inte sett varandra så lång tid ingen kyss, ingen sånt där Ingen sån här. I love you, I know shit Det är bara De har varit samma jättelänge, det här är bara Ömsidiga känslor, de visar mot varandra De håller om varandra Och man ser Lejas blick där bara... Det var länge sedan jag var tillbaka I den här famnen Och så tänker de Ta tillbaka vår son, hämta vår son Och bara det gjordes så jävla bra Utan en enda replik Alltså jag kände det när de kramade om Där och man såg blicken i Leias Ögon eh, en sorgsenhet jag, jag, jag kände att hon anade Hans öde där Vad som skulle hända Ja Hon kanske anade det Men hon ville inte tro på det Det är en sak att tro och förneka mm. eh, Förutspå och förneka Så, Som sagt Det fanns väldigt mycket känslor I hennes blick där när de kramades om Och det tyckte jag att de gjorde så jävla bra i filmen. De, de som sagt, de visste inte att de bara på upp, upp och kysste varandra och grejer. Nej, det var en, en relation som de har haft på distans. Och de behandlar varandra som att de har varit på distans. Det var inte så här: ja, gussig guldig guld grej. Det var verkligen, ja, ska vi krama sig inte? Och de pratade om deras son. Det här är vår son vi pratar om och grejer. Och det, jag tyckte de gjorde det helt jävla genialiskt, tycker jag. Mm. Och Leias roll i filmen Är fucking fantastiskt tycker jag. Och mer behöver inte vara. För sen var hon inte med mer. Mm. Förutom en viss scen då. När, som vi nämner till när Hans Olo dör. Ja, jag hade gärna sett uh, mer av henne. Nej jag hade inte gjort det. Jag vill se mer av henne i nästa film. Mm. För då kommer vi presenteras mer av Luke. Och mer av Leia. För mm. där kommer kopplingen mellan de två. Mm. Och jag tyckte att när, när han Olo dog. Vi kommer tillbaka till mm. det sen Men han, han, han, han dog i alla fall. Mm. Och då precis som Yoda kände Nej som Obi-Wan kände när Aldrin sprängdes till bitar Han bara satte sig ner Och bara Åh, för hjärtat Att oj nu har någonting hemskt Hänt Samma sak kände Leia Även om hon inte har eh, Kraften kopplat till Hans Solo Så på det sättet som, han och Luke, som hon och Luke har Så kände hon ändå av Att någonting hemskt Har hänt här Sen om det är kraften Eller kärlek som de har till varandra Det är en annan sak Men hon kände att någonting hemskt har hänt Och hon kände på sig Ja, nu har min, älsk min älskade dött här Och det såg man i hennes blick Utan att hon sa en enda replik mm. Och det tycker jag var jättebra mm. Vad tyckte ni andra om prinsessan Leia? Ja, du är det ja uh, eller Nej ja, Jag tycker det är bra Det är det att uh, Nu fick vi inte se så himla mycket Av uh, Mark Hamill Men alltså Både som Ford och Carrie Fisher Och Ja Till och med Shibaka uh, Alltså att De karaktärer som inte behövs uh, Berättas Alltså de behöver inte förklaras Eller någonting Alla vet. De behöver inte få egentligen namnena påslängda sig. Vi vet vilka det är. Och de som, alltså skådespelarna, alltså det här är deras roller. Alltså. Här är så ford kan jag typ säga, ja jag är Indianerums kan jag vara säga. Men alla kopplar han till hans Solo vilka fall som helst. Och Carrie Fisher kan jag egentligen bara säga att hon är, eller? Längre. Han ja, nej, nej. ja. ja, ja. Mm. Och... Eh, nej men det här är deras... Eh, mm. Deras personligheter. Så de gjorde inget annat. Mm. Hon var sig själv. Och han var sig själv. Jag och det, just... att det var ingen, Jag ska bara säga. Det var ingen... Skillnad. Det här är fyra, femman, sexan... Sjuan. Ja. Precis. Och det är just det jag tycker. De gör det bra. För de presenterar de här... Alltså, sjuan handlar inte om hans Solo och Leia. Det handlar om Finn och Rey. Det handlar om nya karaktärer i det stora universumet. Det handlar om de här nya karaktärerna. Och även Poe då. Mm. Och det tycker jag att de gör bra. Och det, För, ja, jag säger det redan nu. Jag tänkte nästan säga i slutet av hela det här programmet. Men jag säger nu att de behövde egentligen... Alltså gamla karaktärerna behövde egentligen inte varit med i den här filmen. För den här filmen är svinbra utan dem också. Tänk dig att klippa bort de gamla karaktärerna från alla de här scenerna som man egentligen har varit. Så mm. hade filmen varit kanon i vilket fall som helst. Det är en sak som jag glömde säga i min recension. Det här är en jävligt bra Star Wars film. Men det är också en jävligt bra film i sin helhet. Mm, det hade ja. funkat hur som helst Om det hade hetat, hetat något, något annat Men ja. jag förstår vad du säger De behövde ha lite gamla skådespelare För att fylla igen luckorna Men nu är han stående borta Och sen kommer Leia vara med lite då och då och sen nästa avsnitt kommer säkert handla mer om Luke och Ray Och så kommer historien byggas på För den här filmen Det är en del som har inte har gett en fullt betyg För att ja, det saknas lite grejer och sånt Det var inte tillräckligt med backstory Vi kommer, Nej, i, fall, det kommer i alla fall få se kommer... mer Av Supreme Leader Precis Backstoryn kommer i nästa film Det kommer ju komma mer För det är en trilogi Sen kommer det komma en Star Wars film varje år Med Rogue One Sen kommer det komma lite andra filmer Som jag inte kan använda på Men hela universumet Star Wars universum Kommer byggas på eh, Och det som är så, och det tycker jag är bra Att de inte bara håller fokusen På in, in, enskilda karaktärer Som de gjorde i episod 1, 2, 3 Då var det bara Anakin Fuck Anakin Han behöver inte ens Vi behöver inte ens ha hans backstory De hade kunnat ha något helt annat mm. Som de gör nu då Med Ray och Finn En mindre historia i det stora universumet Som ändå påverkar Galaxen och kraften mm. Och Ja, nu vet jag inte ens Vad vi är i filmen, men Vi kan komma till eh, om Erik tar över ordet här. Mm. Jag tänkte säga också i så fall ni har ju alla berömt Leia för hennes insats. Jag, jag, jag kanske är lite på kant med det allihopa. Jag tycker nog att det var lite tamt. Om jag ska välja. Alltså, både Han Solo och Leia känns som gubbar och gummor. liksom. Alltså, det är... Ja, men det är det de är. <tryck> jo, jo, de är det samtidigt som att om man ska vara den här råa busen i rymden till exempel som har en solo, så får man liksom inte vara en gubbe. Det känns liksom inte som att det passar. liksom Då får man vara tillbakadragen någonstans och skryta om att man har varit det här. alltså Mer på något ålderdomshemmel eller någonting. För det är lite så jag tycker det känns. Och Leia har inte riktigt den kraften, den pondusen som man hade när hon var yngre. Så att hon känns som en ledare och en general. Jag tycker att det visst, jag, jag förstår att det är så här och att de kanske har stor respekt för henne hon är ändå. Ja, men det är politik Ja och jag, men jag tycker då i så fall att hon skulle ha varit mer som kanske en gallionsfigur för själva alltså säga att rebellerna hade haft henne som en, en framstående politisk figur istället för att de hade haft henne som en, en ledare, för det känns inte riktigt som att hon tar de hårda besluten längre som hon gjorde i eh, ettan vill du säga något nu? Ja, jag bara inte tills du är klar. men fortsätt. Var du färdig där? Nej, jag är inte helt färdig, men jag fortsätter. Ja, men fortsätt. Så fortsätter jag där du slutar. Ja, jag tänkte att du hade något du ville svara med. I will finish what you men Jajamän, men. Jo, och det är väl det, är väl det jag tycker <laughs> lite. Att, alltså, det, är, det är naturligt för människor när de blir äldre att de liksom, ja, blir mer mänskliga helt enkelt. Alltså, det, det är ju det är livets gång helt enkelt. Att man, när man blir äldre så har man sett mer och man, man får större respekt för både liv och människor och så, men man mjuknar ju också som person. Och det kändes som att det där hårda och lite mer attityden som de hade i ettan det är ju totalt borta. Alltså. Jag tyckte också Leia förlorade lite som... Alltså hon är ju en väldigt stark kvinna i ettan. Hon, hon är ju stark och hon har ju så att säga en viss pondus. Hon styr och är mäktig. Alltså hon tror på sig själv. Och jag kan inte riktigt känna det från henne i den här nya filmen. Jag tycker det är synd... Man, man, kan vara värd, man kan ju ha en värdig pondus och man kan ju ha en uppkäftig pondus hon kan ju byta sin uppkäftiga pondus i etan mot en värdig pondus i sjuan då. Ja, fast nu menar jag ju sexan då. eller mm. ja, fyra ja, ja, oavsett jävla ordningen när, när hon först introduceras då, i den första filmen så har de ju en kaxig pondus och en, en, en, en, hon tror på sig själv Jag tycker att det förloras i någon sorts äldre mjukhet som hon har gått in i. Jag tycker det är synd. För jag tycker att hon kunde haft en, en värdigare pondus. Och jag tycker att det kunde, om hon hade svårt att leverera det som skådespelare, så kunde hon åtminstone förstärkt det genom att andra runt omkring henne i så fall hade behandlat henne, hjälpt upp hennes skådespelarinsats. Så att hon kunde fått den här värdiga pondusen som jag tycker att hon skulle ha. Ja, det var väl det. Så, jag har ett bra svar till eller en åsikt till det du säger Amen. Jag tyckte Leia gjordes bra för redan i episod 4 så var hon ju ledare så. hon var politiskt aktiv och grejer och hon visste vad hon gjorde och nu har det gått 30 år senare efter episod 6 och hon var ju fortfarande politiskt aktiv då också och efter att imperiet slogs ut så har hon fortsatt med det Och det där ger henne väldigt många års erfarenhet att bli bra på det hon gör. Och jag förstår vad du menar, hon borde vara lite mer på så och grejer. Men det som hände längs vägen, det var att hon blev mamma. Och då lägger man fokus på att vara förälder. Och därifrån tror jag att hon har tappat mycket av politiken och grejer. Och lagt fokus på att uppfostra hon och hans son för att bli Någonting bra då för att vara de bästa föräldrarna de bara kan. Men längs vägen där så fick de båda reda på att han eh, gick över till den mörka sidan. Och på det sättet så har hon förlorat det enda i världen som hon håller kär förutom Hans Olo. Då. Hon har förlorat sin son till den mörka sidan. Och det tror jag gör henne mer svag. Mer tillbakadragen som politisk ledare. Än den kaxiga lea. hon var förut för att hon har blivit mycket äldre. Hon har förlorat sin son- uh, hennes bror är borta Det enda hon har kvar det är Hans Solo Som är borta sen lång har varit borta lång, Ganska många år Och de enda som hon har Som vänner inom parentes Är nära Det är de hon inom parentes arbetar med Och hennes politiska vänner Och därför tror jag Att hon är så pass Inom Panathias tillbakadragen Som karaktär jämfört med vad hon var förut För hon har förlorat väldigt mycket och hon vet inte nu i den här filmen då om hon kommer få se Han Solo igen eller sin son. För hon har fortfarande inte sett honom. För i hennes ögon så har hon förlorat honom. Och sen så får man se när hon förlorar Han Solo, hennes kärlek. Mm. Och därför tror jag att hon är med så lite i filmen för att sedan i nästa film kanske vara med mycket mer. Och det var min teori till din teori. Mm. Mm. En cameo i filmen, vad jag har hört i alla fall, det är, ju, ja, precis. det är ju att Daniel Craig, James Bond, är med. <laughs> mm. Det är i den här scenen när Ray är tillfångatagen och ska använda kraften på en stormsoldat för att ta sig loss. Övertalar honom Och uh, det ska tydligen vara Daniel Craig Och uh, jag och Erik När vi såg om filmen Vi, vi försökte verkligen lyssna Men vi, vi kunde verkligen inte höra att det är han Det, det är väldigt många som säger det så... ja. Men det, det är Daniel Craig för Ja, ja de... jag tror på att det är det Men vi kan verkligen inte höra Känna igen hans röst Nej, men grejen är de, de, alltså, Alla som är med i Imperiet Eller The First Order Eller så, så... men, ja. men Alla de spelar som står britter. Förutom Caldwren som är amerikan. Men historiskt sett alla skurkar är britter. Så därför är alla britter elaka. Säger vi som på skämt då. Men du därför är det inte så konstigt om Daniel Craig eller Craig Daniels eller nu heter. Vi säger Jens Bond Därför att han spelar en sån trooper som är skurk. Så det förvånar de mig inte alls. Mm. Ja, det var det. Jag ville säga om det. Mm. Ehm, alltså, sen, ja, ha en sol och stöd. Alltså. Vad uppenbart ja. det var, vad som skulle hända. Alltså solen, mm. slåktna, och det var ju så liksom, alla stod och tittade på, precis som i episod 4, när de tittar på när Obi-Wan precis skadde och Det var så övertydligt. Vet du vad? Jag tänkte inte ett skit på det faktiskt. Jag var så jävla i extas när jag, jag bara tänkte Jag tänkte bara... Hoppas han lyckas få Ben tillbaka. Hoppas han lyckas få Ben tillbaka. Men jag visste ändå att nej, det kommer inte gå för... Han kommer fortsätta ha en lasersvärldsfight med, med finsen. Men sen han bara tryckte på omknappen. Och bara... Och bara jag sa så här. Jag satt framåt ut bara... Nej! den shit på det jag och Jonas och bara sagt nej vad händer shit alltså vi visste att det skulle komma men tänkte ändå ah, oh, fucking shit och det var så bara oh, oh, men så fuck. blev det att alla, alla visste ju att det skulle komma men man tänkte också shit det är ju ändå så hans solo och man blir Jo. det är det. hans solo dör I ha, alltså hans hans solos son dödar honom. Mm. Nej, jag visste inte att det skulle hända liksom, men när han började gå på bron där så fattar jag att ja, nu kommer han du Ja, det, vi till och med sa det till varandra på bilden mig skulle jag tyckte det. det var jag tyckte det var så fint när han bara ropade på honom. Det var inte så här, äh, Ben, det var bara Ben! Han sa eko Ben, Ben och han bara Ben så bara shit. Alltså man så på hans ans ans Alltså även han hade på så bara shit. Nu är farsan här, ungefär <laughs> ja. så Men ja, alltså det var verkligen Såhär tårfyllt ögonblick se, den Det stora är väl det jag ville komma den. till Han kan visa känslor fast med masken på Han vill inte ta sig en jävla masken, Så, nu har sagt jo, det igen. det är när han tar av sig masken Det är då man får se hans verkliga känslor ja, det fick man Och Om du med kunde se på då. hur tårfyllda hans ögon blev När han verkligen försökte kämpa emot att döda sin egen pappa. Och sen när han gjorde det. Hans tårar. Alltså hans små mikrouttryck som han gjorde. När han gjorde det. Det var verkligen att han ångrade sig på direkten. När han gjorde det. Men sen försökte han ändå hålla masken. Och bara nej. Det här är den där rätta. Så han kunde göra med den mörk sidan Han kunde inte hålla masken. Han tog av sig den. Jo, men inte oh. masken. Masken oh. för helvete. jag <laughs> säger high five den. Men ändå, hans ansiktsuttryck, alltså hela hans agerande När han dödar sin pappa När han, död, när han dödar den mäktiga Hans Solo Med en, med trycket av en knapp mm. zuv, zuv, Och så faller han ner precis som Luke gjorde i episod 5 När han faller ner mot sin död där. Ja, eller vad heter han i den första episoden? Det räknas så... inte <laughs> Andra personen som har fallit ner. Men i alla fall. Tredje, vilket tredje. svin Kyle Ranne. Alltså, här har han då sin pappa som. Åh, jag, jag älskar dig så här Och den här bara. Åh, jag känner visserligen ljuset. Men jag vill yes. vara ond. Jag vill vara ond. Och vad jag vill mm. vara ond, liksom. Det är det. Han är så ung. Han är så manipulerar Och det är det som är så jävla bra ja. med den här skurken. Men och Jag, jag ha älskar ha att han inte dör i den här filmen. Mm. Att han lever vidare för att fortsätta vara en badass motherfucker, vilket han kommer bli sen. Mm. Alltså, som, som, som ni hör, jag älskar den nya Star Wars filmen. Jag gav den toppbetyg. För det finns inget annat betyg. Är det någon som vill säga någonting mer om den scenen när hon solo dör? Annars skulle jag vilja säga en av mina favoritscener i filmen. Mm. Nej, jag vill bara att vi kommer när... Bort och mot slutet. Ja. Och det, här blir det som händer efteråt då, Det är ju att de flyger från den här stationen. Som håller på att sprängas. Och när de kommer ut i snunder. Och möter Caller Som på något sätt har tagit sig dit i förväg. Den här scenen älskar jag. Striden ut i snunder liksom Först att, att få se Finn. Det var nästa, nästan första gången. Vi får se en icke-jedda i, i eller någon som inte har kraften att hantera lasersvärdet. Ja, han hade gjort det tidigare mot stormtroopers och sånt men nu är det på riktigt. Nu är det lasersvärd mot lasersvärd mm. Och han försöker ju fast han borde ju för, han borde ju ha förlorat tidigare för att alltså hur hu stark är inte Kylo Ren? Han borde ha övermannat dem tidigare, men Finn förlorar ju såklart. Och sen och det är så häftigt. Eh, gamla vapen ligger där liksom och den börjar vibrera och Man kanske tror någon sekund att det är Kyle Renn som drar den till sig, men han flyger förbi honom och Ray fångar den. och jag hör liksom en kör sjunga halleluja. Nu det här nu är det liksom nu är det <laughs> Jävlar. Det är jag älskar den scenen. Jag håller med och det är här jag tycker att Gigi Abrams gör det så jävla bra för jag rösten Och jag rör sig helvetet. Jag, jag verkar njöt av varenda sekund den här scenen. För om man tänker tillbaka på episod 4-5-6 när de kör sina Lasersvärdsfighter där. Mm. De, de kör inte ens så jävla korregerade, danser eh, Supersnabba rörelser. Okej, de kör med. Eh, för när Obi-Wan möter Darth vader Vader sången de, de är gamla gubbar. Mm. De kör långsamma rörelser. Jag såg, att, ja, det var också begränsningar med den tiden. Men de kör hyfsat långsamma rörelser. Så då, Och med ändå kontroll över det. Och sen när Luke och Darth Vader möts. Då kör Luke. Så han är ju amatör. Han viftar och slåss så mycket som han kan i ren alltså desperation. Han försöker verkligen. Men han har ingen kontroll över det. Och det finns verkligen tyngd bakom stagen. Samma sak med Darth Vader. Han blockerar allting med tyngd och grejer. Mm. Och sen i episod 6. När... Uh, När Luke får reda på att ah, dina vänner kommer där. och då blir Luke riktigt förbannad. Han bara slås och bara han bara slår, slår med ilska, han bara slår och matar på, pam, pam. Ingen koreografi whatsoever. Han slår med känsla, precis, och, och, och det ser vi. Det finns känslor bakom slagen, till skillnad från episod 1, och 3. Där det är bara en jävla massa koreograferad korriga, jävla danslaser, fight utan mening, utan vikt, utan någonting. För om, om vi tänker tillbaka till episod 1, när Qui-Gon precis dör. Då ser man Obi-Wan bara, åh nej! Han, han säger bara, no! Och så tänker man bara, åh nu jävla, nu jävlar, nu, nu är han arg. Nu kommer han springa ut där när Forcefielden släpper och bara mata på darsmål med sin ilska. Men nej, han bara springer fram bara, du, du, du, jävla, korreograferad jävla fight. Som ser tillgjord ut och inte äkta. Och det tycker de fångas så jävla bra med den här filmen. För Finn, han är ingen jävla det. Uh, Kyle Ruen, han har dödat sin pappa precis. Han har anger management issues. Han har inte kontroll över sitt lasersväts agerande. Och båda två är i princip, inom parentes, amatörer just den scenen. För när man är förbannad, då har man ingen kontroll över hur man slåss. Jag vet detta själv, för jag har varit en fighter själv. Och när man är arg, då slåss man inte bra. Man slåss bäst när man har lugnet i behåll och är lugn. Och ingen av de två är lugna i den scenen. Så båda två slåss, bara matar på med ilska och grejer- och försöker blockera så gott det går. Och det ser man. Och det gör de båda två jävligt bra. Även om Kallroen eh, är mer eh, mäkt eller bättre än vad Finn är. Men Finn försöker blockera så gott som det går- Och han gör det väldigt bra tills Lassvet åker ur hans sand Och då ligger den i snön där Och sakta börjar vibrera som en dildo Bara för att få in lite snusk i det Och sen flyger den till Ray som du sa mm. Och då tar hon över där och kör samma sak igen Och det tycker jag är så jävla genialiskt perfekt i filmen Att de slåss med ilska och Inte någon jävla koreograferad superfight, tycker jag. Och det var det jag hade att säga om det. Men... Och sen svänger de planeten och så är det slut. Pff. Ja, det <laughs> <kanske så>. Sluts, <laughs> gott. <alltså> gott. <laughs> Får för, för jag, för jag nämna en grej till om superfighting som jag tycker det jag tycker det är synligt i de andra? Det är precis som du säger, den här dansen, koreograferade korreger, dansen. Det är typiskt dåligt svärdfäktande när man egentligen siktar på någon svärd. För faktum är att när man, om man slåss med någon annan som har ett svärd så är det ju sällan man vill ha ihjäl någon annans svärd. Utan det är ju ofta inte svärdet man är arg på eller vill ha ihjäl utan det är ju motståndare man vill ha ihjäl eller arg på. Men så fort det är en dåligt korrigerad svärdskän så är det ju ofta folk som hugger mot varandras svärd. Jag har ju själv gått i svärd väldigt så länge. Och det är ju väldigt, väldigt sällan man egentligen tänker så här att jag ska slå på ditt svärd. Utan man försöker ju slå på sin motståndare om man då inte försöker slå bort svärdet. Eller mm. på något vis finta svärdet så att det liksom hamnar i en så dålig vinkel så att han inte kan försvara sig mot det som kommer efter. Och i dåligt korrigerade svärdsscener så är det ofta så att folk ja de är ju med på vad de ska göra så att det enda de egentligen gör det är att korsa de här svärdena mot varandra hela tiden och det är egentligen helt jävla lönlöst. För det man vill det är att slå ihjäl någon och det är ju så fort som möjligt. Men det, är och det, också det, man... att det ger ju en filmisk ja, effekt jo, Det är en filmisk det är fortfarande effekt. Film. Men jag, jag tycker också om det som Louis sa att det, det är lite råare här Det är inte just det här koreograferade utan det, det finns något rått i det Och det gillar jag också För en fight är sällan koreograferad Och jag vet att till exempel När man frisparar så blir det ofta Inte så snyggt Utan det blir ju nej. Det blir, det blir råare nej, det... nej, orsaken varför lasersvärden Träffar varandra här Det är ju för att Kylo eller som i gamla filmerna Darth Vader då, i slutsreden Det är ju att de använde ju svärdet Som en sköld Ja, mm. precis, det är ju en riktig block Ja det, det, är ju, mm. alltså, det, det känns som att de försöker Blocka ett slag som kommer att träffa mm. Precis och, och, och i andra så svärdscener så, känns så siktar de, så, så de, på, så siktar de på svärd mm. Istället, det känns inte mm. att alltså, Hade jag släppt mitt svärd så hade ändå det här svärdet Flygit förbi, för det enda du siktar på var mitt svärd mm. För att, men i den här filmen så känns det som att de siktar igenom svärdet på motståndaren Och det tycker jag är skönt mm. För det är ju så ett och. svärdstil ska fightas då man ska, ju, ja. Ja, man ska ju vinna då i tanken Precis, de, de siktar på kroppen och inte på svärdet Och, det, och en sak som måste jag nämna För när folk fick se trailer för sången Och de fick se Call svärd Som mm. hade små lasersrålar som går ut vid sidan så som ett svärd. Folk tänkte bara, men vad i helvete måste de göra om lasersvärdet? Men den där kom till användning när det väl behövdes. För när väl har svärd mot varandra. Och sitter där och bara... Och då vrider han, vrider han på den då. Så att ena av går in mot äh, finns axel. Och bränner honom. Och då får man se nyttan av den lilla lasensrålen. Och det var jävligt effektivt, tycker jag. Ja, jag, jag får bara och, säga det rent tekniskt. Där eftersom jag har gått svärd. Nu har jag i och för sig gått med katana. Då, men de har ändå ett rumt parelskydd. Och jag kan ju ja. säga att... Det är rätt så klantigt egentligen att ha ett parerskydd just i laser. För att alltså det bränner ju igenom saker. Och det är ju inte helt ovanligt att om, om du tittar dig själv på din hand böjs. Om du håller ett svärd rakt fram med din rak hand så är ju parerskyddet inte i vägen. Men så fort du böjer handen handleden bakåt så träffar ju i så fall parerskyddet din egen arm. Och det är ju rätt så klantigt egentligen. Man, egentligen ska man inte ha en sån grej som kan skada en Nej. själv. Och inte, Nej, det, och inte nog med det Om du blockar över huvudet till exempel Som de gör Så är det väldigt stor chans att den ena delen av parerskyddet Kommer emot ditt eget huvud Och om den andra motståndaren då är väldigt väldigt stark Och slår ner ditt eget parerskydd I din egen skalle då, då ligger man ju illa till för de har ett hål i huvudet Du är en kebab typ ja, så, alltså, Det är ju ingen bra idé Att ha ett sånt parerskydd Även om det är en filmisk effekt men, Och det är ju mm. roligt att han då använder det till, Men ta till exempel då när de slåss Och hamnar emot varandra väldigt, väldigt tätt. Mm. Alltså ta till exempel då man liksom... Ja, det är ju, man kan ju tumla in i varandra. Då får ju mm. bägge den där parelskydden i sig. Alltså, mm. det är... ja. Men det är, De har också visat upp det där sväret nu. Och eh, det kanske är någonting de hade tänkt på innan. Att det skulle visas. Men de var tvungen att visa att han hade en liten fusion. Eh, för att annars... Och, ja. för han har ju fått så mycket skit nu. Men... Och nu så köper folk nu bara... Ja, vet vad? Jag, jag jag vet inte. Alltså, svärdet är ju inte praktiskt. Men jag, jag tycker om det ändå. Jag tycker det är, det jag tycker är, det är skitsnyggt. Men... Så jag tycker att laserstrålen inte är som de ordinarie lasersvärden det... som vi är vana vid. Ja. Ja, det... det här mer slarvig laser. De han har det... nog inte vetat hur man bygger de gammaldags utan han har försökt göra ett eget. Ja, han ville vara unik och han gör det jävligt bra. Mm. Det vore roligt om det gjorde en riktig super-backfire så han får den där någon på sig. Fast en sak jag gillar, en, en replik, det var när, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad som sa om det var Finn eller om det var Ray När en lagen kommer nära, oh, hot, hot, hot, att den, det värmer. Det fanns ju en scen där de sa så. Mm. Och du, du klart. lasar den utroliga värme. Så därför jag ser fram emot nästa film. När man får se flashbacks-fighten när de slåss i regnet- När, mm. eh, när regnet faller på lasersråden och ångrar så... Succot. Ja, det mm. mm. ja, ja, ja, kan ja, ja, bli coolt. Jag ja, ja. ja. tror på den scenen. Ja, men då, då är vi tillbaka. Bara, ska jag få se en flashback film. Eh, du var inte här just då när vi pratade om den. Nej, eh, det var ju när hon rörde vid... Så du får lyssna på podden, Peter. Ja, precis, hon rörde vid... För jag kom med en jävla intressant såg framtidsscen. Ja, det det. varför varför skulle vi se den nej ja, ja. Det får du höra nästa vi ja. får du höra reporten. Eh, då sprängde planeten och nu får de ju kartan fullständig och vi får se C 3 po O R 2 D 2 Hey ho. Ja, R 2 D 2 vaknar av någon oklar anledning. Och ännu mer jubel från publiken. Precis, och, får man, och får man se även eh, eh T P Ja. Och han var åh, oh, hej, uh, uh, jag har en röd arm, men det får du veta på sen. Va? Det fick du veta för länge sedan. det var ju när, när, du, eller när han och Leila träffades. De blir ju där. Mm, ja, det är sen. När de kommer där så kommer ju till förbror, hej, och så känner du inte igen mig med min röd arm. Jo, ju... men man fick ju inte reda på varför han har en röd. Det, det, det, det får vi veta i februari. I februari får vi veta det. Ja, då får jag få prata när jag ska prata. Ja, prata till punkt. Ja. Så du var för äh, Sen här nu. Det var inte nu vi fick se äh, Trevor. Det var då när äh, de träffades. Ja. Mm. Så där hade du fel. Och Och det är just det om i februari, mm. då vi kommer få i en tidning. Serietidning. Ja, och som jag sa då att då nästa år så kommer jag kunna säga fuck you till dig. Nej, nej, nej, nej, nej. Ja, men, så, så det kommer inte räknas, vi kommer inte få veta det där om hans röda arm, för det kommer inte... Brys om För det måste vara med i filmerna Ja Jag fick inte fortsätta med min det här Jag snakkar om den här låren och, och allting Men jag kommer ju säga så här. nästa står Fuck you Kommer jag säga till dig Till mig Ja För att det kan är det här det? vi kommer prata om nu Och om du kommer nämna det här om hans röda arm Och, och allting Då kommer jag att säga fuck you till dig. Låt mig det? få prata till punkt när jag ska prata hela efter. Jag visste att den här delen skulle komma. Därför har jag varit så jävla lugn till den grejen. Nu kommer Blomma jubla. Ja, kom till saken. Nej. Nu avslutar vi det här. Är du färdig? Fan, jag, jag fattar fan ingenting. Nej, inte heller. Men det jag ville säga var att om du nästa år vill säga fuck you to me så hoppas jag att du gör det precis sekunder efter nyårslaget där när det blir 000000 sekund 1 och så får jag ett fuck you från dig via WhatsApp. Vet du hur glad jag kommer bli då? Ja, men det kommer inte funka för vi vet vilken fördröjning det är på alla nätapparna. Jo, de här men vi, grejer. vi kan lossa att det är just då men Det första meddelandet jag får på nyår Det vill, det vill jag är ett fuck you från dig Ja då får du det en minut innan För annars kommer det inte funka Ja men skicka Jag kommer jobba ändå så skicka det när du kan Och när det kommer fram då kommer jag bli jätteglad En förklaring vore vara bra också Ja jag... Nej men det, det, det jag ville bara säga Det att jag ville nämna det där Jag vill nämna det där Om att Det finns en lår och vi kommer få, plus att det alltså kommer komma andra Star Wars-filmer här nu som sagt, förutom eh, åtta och nian. Jag var ju inne på det med röda armen redan i förra avsnittet. Ja, men det han sa att det räknas inte om det inte är i filmerna, ja. det är det jag har hakat upp mig på. Det är ja. louis problem. Ja. <laughs> fast, fast, det är min åsikt. Ja. Du får ja, det är därför precis. jag skulle säga, lyssna på vad vi har att säga först innan du avbryter med dina, de vinner grejer. Nej, mina vinner, de vinner alltid. Nej, det gör de inte. Så äh, skit i det, så ja. vi avslutar nu. Precis. Nej, det sista jag måste som hände är att Ray, Ray åker till den här planeten, vattenplaneten. Och det är roligt för då har vi alltså en ökenplanet, en skogsplanet, en isplanet typ. Och en öplanet. Och en öplanet, precis. <laughs> ja. Och Ray har ju enligt Kailo Ren drömt om en planet sedan länge täckt av vatten med små öar så att det är ju nu det händer liksom hon har ju haft det som en liten pro, profetia som går så nu mm. Louise, vet du vad jag tänkte på när han sa vatten och öar? Nej Jag tänkte på Zelda The Wind Waker Ja, precis Faktiskt mm. Ja, take it away ja. Nej men ja, de parkerar mellan folk och någonstans, jag vet inte riktigt var de Nej, någon jävla stans bara. Ja, någonstans Och så går hon själv... Helikopterplattan. Eller? Ja, precis. Och på en där där... där, där måste det måste vara Luke då. För det är ju han som de hittar. Det måste ju vara han som gjort de här typ, trappstegen. Eller jag vet inte. kanske bor någon med på den här öen. Varför ska han vara ja. ensam på elplaneten? Ja. Louise, får jag bara avbryta en sak ja. bara? Vi fick reda på att Luke, han försvann ju. för Han ville, efter att allting gick åt helvete, så ville han ta reda på vart den första Jedi-templet hade byggt någonstans. Mm. Det var dit han ville... Det var det han ville hitta. Det var, ah, som, det var, så det var bara det. det. Och så är det som med Wind då, att det var för länge sedan så nu är det täckt med vatten. och Glasererna har smält. Och... Kanske, kanske. Ja. Mm. Det är enda. Ja, och då kommer de dit och så står de där i den här skakscenen där som jag sa. Mm. Och då får man se en person med sin luva över sig. Och så får man se Då får man se Ray där en bit. Alltså det är ungefär 10 meter. De är 10 meter från andra. Och sen får man se personen vända sig om. Då får man se för första gången i filmen. Man får se Luke Skywalker med sin luva på. Och shaky och grejer. Och han tittar på henne ungefär som... Han, han vet vem hon är. Och hon vet vem, hon, vem han är fast ändå inte. Och hon... Ta, hon, så tittar hon på varandra, alltså tar hon fram lasersvärdet och räcker ut den. Nu fattar inte jag för du skrattar, men det är också underligt. Varför skrattar du? Jag vet inte varför du skrattar. Jag har redan pratat om dem här nu. Det har vi inte alls gjort Ni Jag sa bara att de träffades på ön. Jag ska gå in lite och säga: För detta är också en av de bästa scenerna i filmen där många hade velat ha en replik. Men hela den här scenen utbröt sig utan en enda replik. För de står ungefär ett tio meter från varandra. Vände, han vänder sig om och tittar på henne och hon tittar på honom ungefär som jag, jag är här ungefär Och sen tar hon fram ett, ett lasersvärd och det visar sig vara Lux gamla lasersvärd Och Luke bara blir helt jävla till sig Alltså man ser det i ögonen och sen så får man en sån där, eh, Nästan Michael bay eh, 360 360-snurr-kamera Från dem, alltså långt ifrån med eh, man ser hela ön och grejer Och det finns inte en replik Och sen hör man den pampiga musiken Från John Williams Och sen hittas plötsligt bara tar det slut och så där, Zoom! Direkt det by Jay Abrams Och sen kommer slutscenen Alltså sluttexterna och musiken Och sen var det slut Och efter det så kommer flickchart ja. Och efter det kommer flickchart <laughs> Får jag säga en grej jag tänkte på i alla fall Precis i slutscenen Nu dog Peter Peter, om vi har pratat Erik, innan du säger någonting Peter, om vi har pratat till nästan Två timmar och 45 minuter. Oj. Så kan fan Erik lägga in någon minut till. Ja, okej. Okay. Det, det jag tyckte var lite roligt i alla fall var ju det att när, när de zoomar ut sen då, och det blir det här så att säga: det är ju troligtvis en drönare eller en helikopter, någonting som finns. Filmar, så vet jag att jag kommer att tänka på typ så här. Det måste varit den mest episka scenen för en fiskmå som någonsin har hänt. Det var en fiskmå som bevittnade det där. Ja, så tänkte ja. jag när det zoomar ut och det var så här långt ifrån. Då är det en fiskmå som kommer och ser dem så här. Det var min första ja. tanke liksom, att, det, att den, den, liksom, det är ingen annan som ser det förutom den här jävla fiskmåsen som flyger förbi. Precis. Tänk och vi, och alla murer är... och parasiter kanske Ja, möjligtvis, oh. men vi fick inte se deras Alltså perspektiv Nej, nej, nej. nej. nej jag menar ja, men... att Vi blir inte precis jävla långdragna på allting Och nej. då har vi blivit Och så när man säger någonting Sen sägs det en gång till det är lite Jo, jobbigt. men jag vill säga en sak Som vi inte har nämnt i filmen När Call säger I will finish what you started Då tittar han på Darth Vader's mask Och sen säger han Jag ska avsluta, du, du, du gjorde morfar Alltså så får man tänka, just du, just du, det, det är ju Leias pappa, just det, ja, precis. Och det glömde du säger så han är ju släkt med Darth Vader. Vilket ni alla borde ha räknat ut nu. Uh, alla, ja. ja, men det sa ja. du på ett annat sätt också. När, jo, precis. När vi... Och sen så, du... så... Ja, den, när jag... Pratar. Ja. Jo, men sen har jag epik, den här måsen som ni pratade om. Vet ni vad han sa till sina måskompisar sen? Hej hey. Den där scenen, den där, maj, maj, maj, maj, nu börjar eh, jag snart bli förbannad här. Med. Ja, nu, nu börjar kraften gå över till den mörka sidan i Peter nu, så nu kör vi flickchart Nu lackar Peter jävligt snart ska, ska, vi, ska, vi järven... <laughs> ska vi göra järven glad också Nu ska vi göra järven glad Ja vi gör järven glad också e e Efter det här så ska Erik se Dune och ja. ja Jag hade ingen aning om att David Lynch hade gjort den filmen Nej Då kommer Järven bli glad. Ja, nu blir Järven glad. Ja. Men jag måste även se Phantom of the Paradise. Vad fan är det för skit? Som Järven rekommenderar ja. till mig. Jaha, är det också ja, är det också lynch Nej, det är inte Lynch, det är en jättebra film. Mm. Men nu kör vi skitchart för Peter sluta gråta. Ja. <laughs> Nej, sa, det är en jättebra film. <laughs> det är <var> Wally. <rolig. laughs> <laughs> det är inte David Lynch film, det är en jättebra film. Precis. Det, var... det blir citatet. är <laughs> Det kommer inte vara bra. <laughs> Peter, kör nu en flickkart. Mm. Få till, alla. Mm. Bra. Jurassic Park mot eh, dödlig vapen 1. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Ja, jag säger också Jurassic Park. Woohoo! Star Wars! De jag menar, ni vet där. det är. Det ger vet vetot. Uh, Freaky Friday från 76 mot Airplane från 1980. Jag kan inte säga Airplane? Ja, ah, mm. jag har sett Freaky Friday. Jag har sett Freaky Friday. Det är när mor och dotter byter kroppar, typ. Ja, jag har sett Precis. nyare bara. Men jag älskar ja. Airplane. Titta, vi flyger. Den tycker jag är ja. Jag säger också Airplane. Men jag, kommer, no, jag har ingen Jag kommer att ta en indikation Klicka bort båda två då. Nej, titta, vi uh, Fick vi Rush of Rush Hour från 98 mot Pineapple Express från 2008. Aldrig talas om Pineapple Express. Inte jag heller. VA! har du SETT DEN! Den jag, försvinner. Kan det har ju du och jag pratat om det. Eh, hur gör vi nu då? Den försvinner, för hälften av oss har inte hört talas om. Hälften Express. Erik är inte ens med. Ja, jag, inte... <laughs> jag har inte sett Pineapple Express! Ja, jag, jag, jag är inte en grödd så det får ni ihåg. Ja men du är med här i alla fall. Alltså jag är smart chock just nu. Har du inte sett den på riktigt? Är det, är det bra eller? Pasta, men det vi är svinbra! Ja, ja, jag behöver inte, vi inte vara med i den här röstningen för... Bara se rösta Okej, läxa för E2 Se Pineapple Express du? Före David Lynch-skiten Hur ska du se Gotsu. Ja Då fick vi Bride of ja. Shaki för 98. Mot Rush Hour Rush Hour <laughs> <laughs> ja. Vad är Rush Hour för filmen? Vi har kärna och Kustakar Nej, jag har inte sett Bright of Shacken, men jag säger nej, en den, rushava, för den vet jag att jag har sett i alla fall Ja, Bright of Shacken Ja, är ja, vi tar och så. kör Ja Då fick vi The Fast and Furious från 2001 Mot X-Men The Last Stand från 2006 Det är X-Men 3 va? Ja, den är, nej Då säger jag The Fast and the Furious faktiskt Mm men jag tycker om mina men X-Men 3 var inte någon bra någonstans. Nej. Uh, jag, jag säger X-Men 3 i alla fall faktiskt, men jag vet att jag förlorar mot er. Ja, det gör du nog, för jag säger också för Furious <laughs> Ska vi köra en till då, mm. Peter? Nej, det var sista. Det var sista. Ja. Men nu är det ju två bra filmer. Det är det inte alls. Kör nästa bara. För jag har inte sett, så den tar vi bort Har du har sett fidel High Fidelity. Ja, bra faktiskt, jag. Jag har inte sett den. Ja, men då skiter vi det. Vi har pratat på väldigt länge nu och förhoppningsvis har vi några lyssnare som lyssnar klart. Mm. Mm. Och missa inte och... nu i slutet också intervjuer med rymdlig Just vi är ännu längre av sig. Vad Och kontaktuppgifter. Eh, ja. Ni hittar oss som vanligt på alla sociala medier. Sök bara på Nu pratar vi film. Vår hemsida nupratarvifilm.blogspot.com Och ni kan mejla oss på nupratarvifilm.gmail.com och eh, intervjun som kommer efter programmet är ungefär 10 minuter långt så eh, eh, lyssna på det för det, det var ganska intressant och eh, mm. checka in deras eh, Youtube sida eller Youtube kanal. Eh. Precis. Ja. Lyssna alltså de har massor med bra låtar och de är skickligt gjorda också videosarna så att Ja. Och detta var våran utan tvekan längsta avsnitt någonsin och eh, ni lyssnare som ja, har fortsatt lyssna hela dagen så Vi säger tack så jättemycket tack, tack, att tack. ni ville lyssna på oss. Tack så hemskt mycket och Vi krafta. älskar er. Ja, Louise älskar er. Ja, <laughs> och jag älskar äh, Järven, säger vi. <laughs> Nej, Peter vi det ni, ni är de bästa fansen man kan ha. Och må kraften vara med vara med er och då säger vi tack så mycket Erik för att du var med. Och så säger vi tack Jag tror det är hippie igen. Ja, men... Eh... Då säger vi... Tack och hej! Nej, alltså, ni... ni, ni... fan, kan ni vänta lite, eller? Det, Då, det är fler äh... saker vi ska säga. Ska jag Peter ta allting Det är ju jul snart. Ska jag ta hela... Ja, men jag pratar nu. <laughs> ska jag ta hela slutgrejen som ni har glömt? Ja, prata ja. om iTunes som vår julkalender. Va? Vi har. Vi står ju där nere. Läs manus. Eh... Vad manus? Vad för färgigt manus? Aha, vi har visst ett manus. Ja! Pff. Gå ju då till norr, hejdå då! Jag vet inte hur jag har ju inte nerskrullat. Nej, jag menar. så. Grinig på er. Ja, nu avslutar jag det här. Ja. Mm. Åh du det måste din i helvete. <skratt> Fa, vad? du kommer bli om om, om Louis Rage. Nej, jag kommer... nästa säsong egentligen är inte jag med alltså, nu nu säger jag. Ja, Vadå vi har inga säsonger vi kör på varje vecka. Nej, det är det vi inte gör. Punkt. Men nu är du Peter Ren. Själv. <skratt> mm. kör. Ja. Ja, nu Satan får det. Ja, ni kan lyssna på som sagt intervjun då efter här nu om ni, om ni vill eh, Annars är programmet slut nu efter våran lilla Mario död Och eh, det är julen nu så vi är också nyår Så vi kommer säga, eller vi säger god jul och gott nytt år på er Och vi kommer eh, ha ett litet uppehåll och kommer tillbaka någon gång i januari Tror jag Jag vet inte riktigt när vi kommer tillbaka. Men vi kommer i alla fall ha ett uppehåll under helgerna här nu. Som kommer. Och nu kan Louis säga hej då. Ja, du säger ja. Den mörka sidan var stark hos Peter det här avsnittet. Jag önskar och... alla i alla fall en väldigt god jul och ett gott nytt år. Precis. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. En ook op wokerska. En zo zeggen we. Oh, hey. Yippie-kijay, motherfuckers! <laughs> <laughs> <Sad> boy. <laughs> här nu på e-centret i Lidköping och mm. äh, gästerna som ska spela är Rymdleglas. Ja. Hej på e Hej. Hej. Äh, vi börjar, äh, vilken är? Vi börjar där. Ja, jag heter Thomas Fredig och jag har varit medlem i Rymdleglas sedan äh, 2003. Ja, jag heter Daniel Larsson och äh, ja, jag har också varit medlem sedan 2003 på det var då vi började. ja. ja. ja. Het heeft nooit een anders. Nee. Ik heb het niet meer. Ik heb het meer. Men, uh, många, uh, har ju upptäckt er ook het mm. eropig een lied, eigenlijk. Een mm. video. Een mm. og... video, in elk geïnt. Een video, in elk Een schysst Ja, AP Trip, denk ik. AP Trip, ja. Den is echt goed. Ja, dank. Dank. Maar dit was het een beetje arbete. Vi började väl innan Youtube överhuvudtaget fanns som fenomen för då hade vi en vision om att man kan väl göra en hemsida. Mm. Ja. Där kommer vi bli kända. Ja, <laughs> Där ska vi lägga upp musik och... Ja, och film. Så då var det väl Plastic Dudes var den första. Mm. Ja. Mm. Så kom sparka bånd på. på ja. ja, fyra, fem månader. Sedan. Mm jag och Thomas har gått i samma gymnasieskola. Vi gick i parallelklass. Vi ja, hade bild ihop. Ja, bild. Ja, bild. bild. Ja, bild. Ja, I i vårterminen på ettan. Ja i, ja. ja, i gymnasiet. Inte ettan. Nej, <laughs> i gångstadiet. <laughs> e och sen... Ja, e efter vi slutade 99 och så e träffades vi inte fram 2003. Egen, tror jag. Det är nej, nej. För att det var, hade Thomas läst klart eller skulle göra ett slutprojekt i skolan på högskolan i Skövde. Och mm. då blev det upprinnelse till Plastic Dudes. Ja. Och då hette vi nog inte ens är vi, vi kommer ju på det här då. Ja, jag tänkte, kom, var kommer namnet ifrån? Ja. Oj, ja, det var väl egentligen ett... Äh, ja. jag, tyckte, jag tyckte någonting med rymd, tror jag. Rymdbas hade jag funderat på om det var ett bra namn. Var det jag som inte ja. det reglaget då? Ja, det kan det nog varit. Ja. Kanske, jag vet. Vi låter osäkta. Ja, men det var i alla fall väldigt sent efter inspelningen av Plastic Dudes. Mm. Så, att säga. så att det var väl kanske... Ja, vi var trötta. Jag ja, passar ju mm. ganska bra till vad ja, det är fanns ni, faktiskt. Det är men vi diskuterade fram en ganska bra betydelse på mm. det med det, För det är ju alltså... En rymd det är ju inte specifikt just för yttre rymden utan det kan ju vara rymd i vilken sammanhang som helst och så att vi ska vara själva reglaget då, ja. mm. eller att vi reglerar hur stort någonting som är oändligt är ja. kanske ja. sen såg jag ett annat namn som ni hade tänkt är kanske Ninjamoped ja, ja. ja det var så här att efter 8 så insåg vi att det är möjligt att studera med man tänkt också ehm, och då i rymdreglaget är rymdreglage nästan helt omöjligt att uttala om man är engelsktalande eller icke-svensk skulle jag säga ja, norrmän klarar av så. Ja, ja. <laughs> precis. Så är ju Norge. Ja. Och men, då skulle vi ge oss på ett roligt namn som skulle passa. Och så skulle vi göra ett namnbyte då. Men, det var ju ingen som ville gå på den. Nej, det är. Var... Så <laughs> vi skete det sen. Men ja, tanken var men då. Men vi har ju fortfarande kvar <laughs> ja. den. Vad är det, sloganen är? För för våra motståndare. Ja, precis. Har <laughs> ja. vi två namn. Ja. För att eh, skilja på Nijmegen. Som är otvåbiten är bilden där. den gjorde i i Lego. Och, eh, hur hur lång tid tog det att göra den? Eh, ungefär 1500 timmar eh, under en åtta månaders period från mm. ja, december 2008 till någon gång eh, ja, juli augusti i 2009. Mm. No något sånt. Gjorde ni allting? Ja. Egentligen. Var, först så tänkte vi att vi skulle ha den på någon kortfilmsfestival, men den blev inte uttagande. Det var från hela världen så här de typ 20 bidragande. Så här, men det kom inte med. Så tänkte jag skitsamma och lägga ut den på Youtube. Så, ja. Den är kollad väldigt mycket. Den, uh, mm, har ni någon aning om hur många views? Jag har själv inte kollat upp den nu då. <laughs> 14,5 miljoner. Något, ja, lite över 14 i halv fall. Ja. Någonstans över 14. Men det miljoner. som var absolut mest eh, hatten var ju att eh, samma Nästan samma dag släppte de trailern för Avatar-filmen då. Mm. Och då kom vi med på någon sån här nyhetsinslag på någon YouTube-kanal att vi hade fler tittare per dag än trailern till Avatar. Under tre dagar eller mm, något sånt. Första ja. Så det var... Och då var Avatar ganska Så... hypad redan innan den trailern hade släppt. Det var något, eh, något tv-program nu för ett tag sedan. Mm. Mm. Jag vet som... Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men de visade då bland mm. videon hur... Ja, det handlar väl om Youtube. Hur, hur snabbt det här kan, kan gå. Mm. Kommer du kanske ihåg vilket det är. Nej, kanske. Nej. Nej, inte jag. Det var så inbad himla... att visar de det nu. Det är ja. jättegammalt Ja, det är en ganska hög fördröjning på synes svenska medier i alla fall. Mm. För det blev ju inte länge innan de public service där i Tyskland var hit honom. Han som var inte där Ja, Eh de kom ju samma vinter eller samma halv. Ja, det kanske de gjorde. Jag har min Nej, det var nog ett år efter ändå. För vi hade börjat med det här uh... Nesquik. Och... Metro vet jag skriva om det. Ja, ja precis. Och de tog, det tog du äkt. Ja. ja, det tog bara några dagar. Ja, jag tror faktiskt det var i Metro och jag faktiskt såg. Mm. Det är också och så gick jag ut och kollade på det, så Ja, jag tror faktiskt det var i Metro och jag upptäckte den också. ja mm. oh, det vet jag för mm. Då bodde jag i Göteborg och såg det för de har ju såna här metrolådor där man kan hämta ut tidningen och så bara, det är ju vi. visste mm. ja, Jag har sett två andra videos där ni använder olika saker, till exempel pärlor. Mm. Väldigt snyggt, må jag säga. Alltså, den tiden och det... Ja. Det... Mm. Ja, det är som sagt, jag <laughs> ja. håller ju själv på. Ni har ju fått våra fina ja. visitkort mm. här. Ja, Och sen så... Vi så video, med ter Termin 92 där. Mm. På återberätta. Mm. Ja. Väldigt snyggt, som är sterilljus. Man ser verkligen hur tiden går. Mm. Ja, det, den är precis. Ja, har ni alltid tyckt om att experimentera med ö, o, olika saker? Ja. ja, det är väl det... egentligen det vi gör. Ja. Det, <laughs> Och hade hade varit... så blir det ett resultat. Hade vi varit smarta hade vi fortsätt fortsatt på Lego, Lego 8 Så, om vi hade velat ha visningar. Men det fattar inte vi då. Jag hade jag tänkt att ja, nu ska vi testa något nytt. Ja, men ja, men det vi är kul. Ja, vi har tänkt att nu har vi ändå en prenumerationsbas. Ja, så nu kan vi väl göra vad vi vill. Och vi mm. så får man inte tänka. Nej. För i Youtube hamnar man i ett fack. Mm. Precis. Mm. Mm. Maar dat is daarom dat we nu van ap Ja, oké. Ja, just dat. Ja, kan we promoten. Dat inte ik niet hoe hij komt. Nee, precies. We willen op bouwen een styrsystem om te spelen in dan dan. Met CNC-motoren. Eller stegmotorer som het heter. Ja, CNC-styr. zodat dat ska zal något een hästväg. Ja, voor nu... Ja, rent teknisch was AP-Trip op de platte die we snurde op. En hade kameran op een vast stativ. Mm. Så nu ska vi ha byggytan på ett fast område så ska vi ha kameran styrbar eh, i alla led då, och även kunna tilta och rotera. Och, så man ska kunna åka in nästan förbi och så här från åkningar. Mm. Mm. Ja, det är väldigt schysst Men nu är ni i alla fall här i Lidköping och ska spela lite. Mm. Mm. Vi ska bli blivit utmanade på turnering. Eh, Fighter, det var Thomas med igen var. en lite... gång i Ja, just det. Ja, jag känner mig lite Nej, så sen kvart över fyra Så äh, ska Drar vi, vi igång. Drar vi igång... Mm. Någonting en som konst inte som som Ja, en ja, Ni vet inte riktigt vad som ska hända. Nej, jag har faktiskt ingen <laughs> aning riktigt. Det är Spannande. Nej, jag har lite kollat. Men, eh, ja, jag vet vi vill ju inte riktigt och humla med att vi spelar ju faktiskt inte så mycket instrument live så, här, så vi hittar på ett annat på scenen också. Ja. Är mm. så vi framåt. Ja, ja. Vad var det han sa i, i det här gamla TV-programmet på SVT? Eh, vad heter det? Skippa. Spel <laughs> eller vad heter det? Cyberfarsit. Cyber kanske. Mm. Det Tänker du på dataspelstoppen? Ja. Den tänkte jag på. Det är roliga klippet på Youtube uh, från ett gammalt tv-spelsprogram. Ja, ja, musiken är det klassiska uh, pliplopp -musiken. Ja, hon säger så precis. Mm. Musiken är det vanliga. Dataspelsmusik. Ja. ja. Datamusik. Ja, det kan jag rekommendera att gå ut och... Mm. Det är gå det är syk... Hur gammalt kan det ha varit? Och... 80, tror jag. Oj, jaha. 90, för... 92, 80, Jaha, var det ja. med det? Ja, <laughs> ja de kör är... recensioner och... ja. ja, fast det känns som att Men det var... Kan det kan varit på... Eh, det var inte på fyra, no? på junior. Fanns det ju... Nej. Men Nej, det här var Nej. SVT. Yes. Ja. Det är, är riktigt ja bra de också. hade ju en del sånna där, Cyber vet jag i alla fall. Men det var typ 97, kanske, 98. Det fanns de som hade så här recensera tv-spel Det var lite sinus på er. Men jag säger lycka till med spenningen. Och jag hoppas så också också. Tack, tack. Och ni som inte är här skyller själva. exakt Så säger vi så. Tack, tack, tack.